Széső közép, a Magyar Kultúra válságáról. Mi volt a VB válogatottja? Itt az ideje, hogy megkérdessük a VB csapatát, főleg azért, mert a, a FIFA az újra rendkívül gyáva és megalkulód módon nem hirdetett VB csapatát. Nem tudom, talán emlékeztek, hogy a, a boldog békeidőkben, még, még amikor nem tudom, 90-es évek elején még, még képesek voltak arra, hogy összeállítsanak 11 legjobbat mert még volt annyi karizmájuk, meg volt annyi tökük, hiszen ők a futball világszervezet. De azóta már nem mernek, már nem merik esem, mert annyira diplomaták, hogy mi lesz, ha valakit kihagynak, vagy valamelyik ország sportdiplomáciája megsértődik, vagy én nem tudom. És ezért aztán már az előző VB-n az volt, hogy hirdettek egy 16-os keretet. Tehát amibe, ami még abból a szempontból korrekt, hogy ugye 11 ember plusz az öt csere, és akkor ez egy 16-os keret. Na ez volt az előző vb amit ők hirdettek most, meg valami valami teljes utazókeretet hirdettek meg komolyan. Hány ember utazhat? 30 valamennyi? Uh -huh. na, annyi, na annyit hirdettek. Ha nem lehet nagyot hibázni. Na, most egy utazókeretet hirdettek, a VB utazókeretét. Tehát azért ez már nevetséges, és főleg az, az a számalmas benne, hogy, hogy ez, ez már, tehát valahogy nem tisztelik a közönséget. Tehát Jogos elvárásom lehet, hogy a FIFA tudjon már összeállítani 11 legjobb játékost, anélkül, hogy közben beremegne a fejük attól, hogy úristen, most kihagytuk ezt hogy azt, és akkor most mit fognak szólni mit fog szólni az argentin szövetség, hogyha nem én kihagyjuk Maxi, Maxi Rodriguezt vagy Szerintem én. nem kell a FIFA-nak semmiféle álom 11 eket meg legjobb 11 eket összeállítani. Egyébként sem nagyon vagyok attól bekészülve, amikor különböző testületek megmondják, hogy kik kellene a legjobbnak tartani. De mi mindig ezt csináljuk. Vagy de... az oké? Okay? De szerintem mi ezt a provokáció igényével, meg a véleménynyilvánításnak a szabadságával, meg avval ezzel az igényel tesszük, tehát mindenki tudja, hogy ezek vélemények, senki nem fog ettől hasra esni. Általában a fifa mint intézménytől hasra szoktak esni. Mond. Jó, a FIFA az az a FIFA-nak az lenne a feladata, hogy normális végig béket rendezzen. Például egy ugye dél koreába a világbajnokságot, vagy ha már oda akkor gondoskodjon arról, hogy ne csalják szét a dél-koreaiak. Nem, nem az a dolga, hogy ő állom 11eket csináljon, mert, mert, mert Jó, de csinálhat. Akkor... Ha ő minden tök jól megcsinál, és, és minden tök jól működik, akkor felülem különben hírlethet utazókeretet is, tehát hogy a FIFA működésének a legkisebb, a legenyhébb problémája az, hogy hírletnek, nem hírletnek, vagy hány fővel hírletnek. Miért nincsen videóbíró a futballmeccseken? Miért nincs? Erre válaszoljon a FIFA. Ne arra, hogy miért 28, meg 38, meg 48 embert nevez be az álomkeretbe, vagy az álom Jó, de ezt rosszul tudod, mert van videóbíró, kérlek szépen. Hát az idának a lefejelési az pontos, pontosan egy videóbíró látta, lévi, hmm. hogy senki más nem látta. Ez tényleg egy történelmi eset Zidánnak a fejese, mert megreformálta a futballt. Tehát Zidán tényleg, tényleg történelmi körülmények között hagyta el a futballporonyját, mert, mert hogy az, az, az a döntés, amivel őt lekülték, az már egy új kor, már a videóbíró korszakának a, az előszele, nem? Ha így van, akkor, akkor aztán tényleg Zidán minden elismerés megérdemel azért a fejesért. Tehát, hogyha ennek a fejesnek és a franciák lehetséges VB cím, címébe került az, hogy az elkövetkező 40 évben ne kelljen olyan esetek tömegeit megélnünk, mint amit mondjuk a dél-koreai VB-n megéltünk, amikor ugye a spanyolok hány szabályos gólt rúgtak dél-koreára. Rúgtak. Rúgtak, rúgtak két teljesen szabályos gólt, és kétszer kiléptek, úgyhogy nem volt les. <gül> Tehát igazából négy át, mert tudjuk jól hogy azok hogy végzöttek volna. Tehát, hogy ilyenek ne történjenek meg arra, hogyha Zidán fejese vitte közelebb ehhez a világot, akkor, akkor minden tisztelet Zizué, mert tényleg ő a legnagyobb zseni, és és ő és az ő ecsetnyomás vonása ecse, az, ami megmenti a futbalt, amelyik különben szerintem, hogyha így folytatódik, és nem lesz videóbíró, akkor előbb-utóbb a káoszba, és a különböző sportmafiáknak, a bundabotrányoknak a hálójába fog vergődni. Hát ö, ö, minden esetre engem azért az nagy mértékben irítál, akárhogy is, hogy, ö, hogy képtelenek, tehát nincs bennük annyi karizma, hogy összeállítsanak 11 embert, tehát akkor ne hirdessenek, de az, hogy ki hirdetik a 36 legjobb játékost a VB-n, tehát ez, ez aztán már tényleg... És jó, hát is emlékeztek a Nemzeti Sport Állam 11-e, a 8 között, amelyikben négy brazil volt. Okay, yeah. <laughs> És Ronaldinho ott volt az Álom 11-ben, aki addig se csinált már semmit, cafu ott volt az Álom 11-ben, meg ah, Zeroberto. Miguelnek a helyén egyébként. Én főleg a Miguelre haragudtam. Jó, hát jó, re re rettenetes volt, de hát tényleg ő. Az a, az a brazil segnyalás, ami a magyar sport sajtó részéről zajlott, és aztán ahogy kiestek a brazilok, rögtön, izé, rögtön levették a kezüket róluk, természetesen. Tehát, hogy ez hú, borzasztó. De borzasztó, hogy, hogy mintha, ezek a, mintha ezek az újságírók így egymást hülyítenék. De nem csak a sporttal kapcsolatban, hanem mindennel kapcsolatban. De valamelyiknek van valami hülyesége, és elég meggyőzően és elég nagy nyilvánosságot felhasználva hirdeti, akkor a többiek elhiszik, és elkezdik ők is azt nyomni, mert látják, hogy ez a trend. Tehát, hogy így, mintha gondolkodás ellen benne ezek az emberek egytől egyig oltva. Jó, én. Általában ilyenkor azt szeretem, a média működésétnek, ilyen gyors tesztje szokott ez lenni, hogy aki, akivel beszéltem a vb n az általában elmondta, elmond, hogy soha életében nem nézett meg mondjuk bajnoki közvetítést. Általában elmondták, hogy fogalmuk sincs ezekről a játékosokról, ismernek mondjuk hármat egy brazil válogatottból, jó esetben egyet-egyet egy másik nemzeti válogatottból. De hát mindenki a brazilokat szereti, mert ők szeretik a focit. Szóval ez, ez egy olyan tétel volt, amit olyan ö, emberek tudtak elmondani, akik még két perccel elmondták nekem, hogy ők nem ismerik mondom ezeket a válogatottatokat nem ismerik egyáltalán a játékosokat sem. Gyakorlatilag most látják őket másodszor, harmadszor. Tudják rólam, hogy én viszonylag sokszor nézek focit, főleg angol focit. Tehát lehet, hogy nekem van egy nagyobb háttér, de egyébként nem gondolom, hogy nekem kimerítő, vagy akár elégséges, de mondjuk nagyobb, mint az övé. És ettől függetlenül nekem azt mondja, hogy de hát a brazilok szeretik a focit. és én szembesítem őket avval, hogy lehet, hogy szeretik, de nem jól csinálják, vagy nem szeretettel játszák ezt, és akkor mondják, hogy de. És az ember egy idő után feladja. <kül> ezeket a harcokat is sportolják. Az a... azt, hogy szeretettel, vagy nem szeretettél vagy mennyivel jobban, csak azt ne mondják már, hogy egy másik kategória. Csak az a baj, hogy ez vált topossá. Tehát ez, ez, ez, ez, ez, vált, ez vált a, a, a futball De hogy... Én azt akarom az egészből kihozni, hogy nem a saját gondolataidnak hiszel. Nem annak, ahogy te észled a világot. Ahogy te látod a meccset, ahogy a te barátod látja, vagy amit te gondolsz arról, hogy a barátodnak mekkora a háttértudása, stb. Nem. Ha a média azt neked kimondta, akkor annak úgy kell lennie. Hát az nem lehet, hogy a te barátodnak igaza legyen a médiával szemben, vagy bárkinek, akár neked. Jó, hát igen, jó, hát igen de ez, ez egyébként az a, az a félelmem, hogy ez nem csak Magyarországon volt így. Hát a é, hegyi híván is mindenféle külföldi lapokra, izé, franz futbóra, meg a világ legtekinteljesebb lapjaira hivatkozott, hogy hát így abrazilok, meg úgy abrazilok. Úgyhogy én, én úgy gondoltam, hogy, hogy hirdessük már meg a, a, azt az Állom 11-et. Én legalábbis leírtam egy Állom 11-et, hogy mi lenne a vb -től mivel hogy ezt más nem tette meg, ezt sehol semmilyen for, fórumon nem olvastam. Ilyet igaz, hogy a mai sport még nem került a kezembe. Lehet, hogy abban már egy brazil sincsen az állam 11-ben. Én minden esetre összeállítottam szerintem szubjektíve a, a világbajnokság 11 legjobb játékosát vagy állomcsapatát. Rögtön egy olyan csapatot hirdettem, amiben két csatár van, bár ezt egyedül, ez egyedül a németek tartották magukat, ez a két csatáros szisztémához, de hát, mint tudjuk, a támadó futball az egy jó dolog, úgyhogy ezzel is ezt próbálom meg ösztönözni a magam szerény eszközeivel. Viszont megtartottam a három védekező középpályásnak az intézményét, mert ugye az olyan általános volt ezen a világbajnokságon, hogy legalább három ember a középpályán fut védekezik és labdát szerez ütközik, hogy ehhez tartani akartam magam. Ennek megfelelően buffon áll a kapuban, ezzel viszonylag nehéz vitatkozni. Én azt kérem, hogy kiabáljatok, hogyha nem értetek egyet, vagy hogyha valami, valami nagyon nem stimmelt, ti szerintetek, és akkor lehet vitatni azt a tizenegyet, amit összeállítottam, jó? A bal oldalon lám, szerintem az, oh, yeah. szerintem az indokolt. Hát a középső páros, a lám plusz a feltételezett doping szerek, ugye? <gül> jó, de csak, dop csak a <gül> dopingolt lám érdemlő meg a baloldalon a posztot. <gül> a lehet, hogy grossó is megérdemelné azt Egyébként ez, egyébként Egyébként sokat gondolkodtam azon, hogy rosszú vagy lám, és végül úgy döntöttem, hogy lám mert látványosabb teljesítmény nyújtott. grossó a fontos pillanatokban tette oda magát. Ja, jó, hát é, lá lám, lám az, az szintén az, az az ember, aki ugye körbejárta a médiát a maga gyönyörű góljával, ugye Costa Rica ellen egy igazából egy másodperc sem kiélezett, meg egy másodpercig se izgalmas, mert se lőtt egy volt törött karral játszott, és lámból hős csinálta. A média, de... média, jó, könyörgöm. Van egy játékos, van egy játékos a világbajnokságon, Fábio Grosso, az internacionál baloldali -e védője, aki, aki sorsdöntő meccseket dönt el azon az úton, ami, ami a világbajnoki címhez vezet egy csapatot. Én... Tovább rúgja őket, hát csinál egy 11-est, védő létére a 90. percben, ja, emberhátrányba, hátrányba, 95. percben ember hátrányba felmek, hogy a 8 döntőbe és 11-es csinál, aminek következtében tovább jut a csapata, majd tovább lövi a csapatát Németország ellen. Ezek után meg odaadjuk Lámnak. Miért is? Ja, hát, tudom, hát egyértelmű, mert, a... mert nagy a média nem jobás, a, nem mert... a Szerintem miatt. azért, mert, mert a, a teljes... Lám az Mi... több, több meccsen teljesített jól, és Igen. a rosszó pedig kettőn. Igen, nem a, nem a lám, nem a Lámnak a védő teljesítménye, meg a Lámnak a támadásokból, amennyire kivette a részét, a Lámnak az, a játéka, az egyszerűen, elnézést, beköveteli őt a csapatba. Tehát én amit a lámtól láttam ezen a világbajnokságon, az nagyon-nagyon meggyőző volt, úgy védekezésben, mint támadásban. Meggyőzőbb volt, mint általában a rossz aki tényleg sorsdöntő pillanatokban volt jelen. A dilemma jogos, nálam lám, nálad a rossz de, de, de, de, de, de ez nem egy dilemma valós esetben, de hát most nézzük meg, amikor komoly csapattal játszott a német válogatott. Ilyen. ilyen... Háromszor fordult elő, amikor még tétje volt a dolognak, mert most a harmadik helyér való ö, meccset igazából azt meg se szalonna rendezni a VB-n. Argentínok ellen a lám nem mutatott semmit, nem, nem láttuk, és amikor a két játékos találkozott, akkor lám nem mutatott semmit, grosszó Grosso meglőtt egy gólt. Az, az, hogy Rica ellen milyen jó játszott talán meg Lengyelország ellen milyen jó játszott talán most ezt értékeljük, komolyan itt tartunk. Szerintem és nem, nem azt értékeljük, hogy a, az hogy a világbajnoki e, döntőn... ellen, ellen hogy, a világbaj, baj, jel, hogy a világbajnoki döntőn mondjuk valaki klasszis teljesítményt nyújt, és hogy mondjuk azon a szélen, ahol ő játszik, és ahol, ahol a kis Ribéri, aki addig a francia csapatnak a csillaga volt, me, me, meg, meg sem mozdul, nem látjuk Ribéryt, nem Nincsen Ribéri-nek egyetlen helyzetes Volt helyzete egyébként. Nagyon sok mindenben teljesen igazad van. Egy dolgot semmiképpen nem tagadhatsz, hogyha a német csapatnak az egyik artszabászát keresed, akkor az mindenképp alám volt. Tehát aki felismerhetővé tette azt a játékot, aki, aki a gyorsaságával, a hihetetlen futó amit bírt meccseken, a, a beíveléseivel, folyamatosan a helyzetbe osztott társait, és nem egy meccsen, hanem az összes. A lép, argentinokon lép, ugyanúgy. Lépjünk tovább. Hát az az igazság, hogy a védelemben a lámon kívül, vagy rosszon kívül csak is Juventus játékosok találhatók, legalábbis az én, én álom 11-enben, de vitatkozatok ha úgy gondoljátok. Nálam a középső védekező páros, az, már a követ, középső védő páros, az Türem és Cannavaro. Az én számomra ez a, ez a két játékos nyújtotta a legjobb teljesítményt ezen a világbajnokságon, a két védőposzton. Te, hát, hogy érzed? Kivéve Materazzi ugye, aki meg fejelt két gólt. Na jó, igen. És, de és, az, a... az, és az egyik gól az, az egész konkrétan azt jelentette, hogy harzom maradtak a világ Egy világbajnoki döntőn gólt fejelt, egy világbajnoki döntőn, egy világbajnoki. Hát igen, van csak leterrorist le az idánt konkrétan a meccs közben. Hát, ami, ami, ami szintén Mondjuk ok, ami szintén egy ok, hogy bekerüljön ebbe az csapatban, mert hogyha Türám teröristázza letonít, és Tonit állítják ki, és ennek következtében mondjuk tíz ember ellen játszhat Franciaország, és nem fordítva történik, akkor szinte biztosak lehetünk abból, hogy a lépni nem tudó olasz válogatottat a, a, a megütik a franciák az utolsó negyed órába. Jó, jó de ez is egy ilyen, ö, olyan dolog, hogy míg Lám mellett a médiának a nagy nyomása, meg, meg Lám volt a, a, a világbajnokság elején, a Lámból próbált a, a felfedezetjét csinálni. Ugye minden VB-nek kell egy nagy felfedezet, és a Lám, úgy, úgy nézett ki, hogy a Lám lesz majd a VB nagy felfedezet, De nem, nem hát, rosszul a, a, ahogy, ahogy, <gül> ahogy viszont a kosztarikai me meccs ugye, távolodott, és egyre nehezebb ellenfeleket kapott németország, úgy volt egyre inkább tartatlan az, hogy lámból a, a, a világbajnokság emblematikus figurája legyen. Jó, Ennek következtében jó, azért benne maradt az emberbe, és berakta az állam 11 11be Miután Juventus-szurkoló vagy, azért berakott Türámot jó, és hát Te meg, meg inter vagy, most ugyanígy lehet egy érv az, hogy te nálad rosszú ezért szerepel. Tehát azért ilyenekkel ne érveljünk, szerintem a, szerintem a Türám ezen a világbajnokságon... E Hiba, egyetlen hiba nélkül játszotta végig a középső, középső védőposzton ezt, a, ezt, a, ezt, a, ezt az egész tornát. Tehát emberfeletti teljesítményt nyújtott azon a poszton, Türám. Szerintem nem nagyon lehet kivenni a. De, de egyébként Materazzi is. Tehát ugyanaz a helyzet materazzi val mint amíg rossz szóval. Döntő, a mérkőzések döntő pillanataiban nagyon a helyükön voltak ezek a játékosok. Más kérdés, hogy Türám viszont az egész világbajnokság alatt folyamatosan egy izomtartó. De magas hibázott, teljesítményt nyújtott. Csak hibázott, csak amikor. Csak játszott, akkor volt tökéletes. Nem volt hibája a materázinak sem. De én nem emlékszem azt, hogy a materádzi mellett elmentek volna, hogy a, a, a, a materázit, hát az olasz válogatott, komolyan mondom, hát stabilabb védelme volt, mint a franciának azért ebben szinte mindenki egyetért. Az viszont egészen biztos, hogy olasz és francia védőnek kell legyen, úgyhogy szerintem nagyjából, nagyjából itt vagyunk, ahol... Jobb szélen, Zámrottának van alternatívája? Hogy látjátok? Nincs. Van, a, van akkor Miguel, de egyébként, egyébként a, Miguel, a Miguel az jogos lehet, de Zambrotta szerintem Megadom. jobb volt. igen. Na hát ez volt a védelem. Buffon, Lám vagy, Grosszó, Türám vagy, Materazzi, Cannavaro és Zambrotta úgy gondolom, hogy nem vitás következik, a, esetleg Miguel. A zene után jövünk vissza a középpályával. hogyan kerüljük el a konfliktusokat az életben? Na ezt mi sem tudjuk. A szélső közép, a konfrontáció fórum. Materazzi akkor is egy szemétláda írja az SMS író. Szerencsé, hogy Gyurcsány nem focista terorist, nem focistát terroristázott. Ja, ja, mert hasba fejelték volna. Na, jön a középpálya. Naját a három védekező középpályás, az nálam, az egyik poszton Viy-ra, a másik poszton pirló és a harmadikon pedig már is. Nálam ők a, ők a védekező emberek a középpályán. Nem tudom, hogy akartok evitatkozni. Szerintem VIA-ra az a döntő pillanatokban e e eszetlen nagy teljesítményt nyújtott. Már a, már a, a togo elleni élethalál meccsen egyébként Vieira-nak Villayra, a teljesítménye volt az, amelyik, ahol Zidane nem is játszhatott. Már vieira a teljesítménye volt az, amelyik kihúzta a slamastikából a francia válogatottat. Döntő gólt lőtt Spanyolország ellen, emlékezhetünk. Brazilok ellen példamutatóan játszott, tehát, hogy az egyik, a csapat egyik legjobbja volt. Ha Zidane nincs a pályán, akkor egyértelműen Vieira-é az a meccs. És, a, és én szerintem egyébként az elődöntőben, meg a döntőben is, amíg meg nem sérült, kiváló teljesítményt nyújtottál. Szóval szerintem, via azon a poszton az egyértelmű. Jó, itt itt, itt emellett azért leraknám gyorsan Csabi Alonso mellett a voksamat, lévén, hogy az egész vébe alatt volt, vagy mint 6 rossz passzat, egészen elképesztő, hogy. Jó, de mi az a, a, a csapat, so amelyik a 16 közül, 16, közül, 16 közül olyan szégyen teljes teljesítményen esik ki, mint ő. Hát azt hiszem, most egyéni játékos hát Nem tudom, Hát nem tudom. Tehát, hogy így a, a, azért a. A spanyol középpálya, hát hogy mondjam, tehát a csabi Alonzo nem illik szerintem nem, nem, nem való ebbe az állom 11-be. Tehát így a 16 Érveket közül ki a Hát, hát, mert, hát azért, mert az izé, mert a franciák megették őket reggelire, már habkönnyűnek bizonyultak Csab Alonsó. Ne, ne, ne a csa, csapatot minősítsd, mondom, tehát az egyéni teljesítmény. Abba a csapat részben bizonyultak igazán nagy fölényben a franciák, ahol éppen Csabi Alonso játszott a hát középpályán. Mondom, úgy játszott, hogy nem volt, nem volt, vagy alig volt rossz passza, viszont kurvasokat passzolt. És hátulról szervezte uh -huh. úgy a játékot, hogy kurvasokat ütközött. Uh -huh. szerintem, szerintem egy tévedés lenne Csabi Alonso-t berakni ebbe az állomcsavadba. Mi a vélemények Pirlóról? Ott a helye? Hát nem tudom, szerintem mondjuk Gatúzónak van ott a helye. Nem Pirlónak? Viejére ugye ő nem az Nem Pirló, jel... aki a döntő, döntő, döntő pillanatban Németország ellen azt a csodálatos gólpasztatta paszt adta Grosszónak? Mi a Jó, véleményed? De, de nem, nem négy, védő, négy védő között passzolta a tökéletes helyre, tökéletes ütemben a labdát. Én, én nem, nem így játszott, nem, tehát hogy önmagában ez a három romboló játékos, tehát hogy általában nem így játszanak a csapatok, ne, nem, nem játszott senki három romboló játékossal, én, én két középpályással, já... tehát az állom 11-et nagyjából olyan képre kell formálni, hogy olyan rendszerben, ahogy a csapatok játszanak. Hát én úgy látom, hogy a... nagyon sokan is játszottak egyébként, pont az olasz válogatott, amelyik megnyerte a tornát három rombolóval játszott, de, de a pirló az nem romboló. Na, hát de sa, az itt van pirló köztük, igen, akkor csak, nem csak, romboló csak ott, ninc, csak ott nincsen nincs, igen, csak ott az olasz válogatottban módon nincsen időm. Nincsen de ott ninc... van, aki pedig hasonló posztot játszott és hasonló módon egy. Hát hasonló, de oh. hogy játszott hasonló módon, csak hasonló hasonló szerepkörben kellett volna hasonló módon játszani. Az olasz válogatott az, az azt játszotta, azt játszotta, amit a, a, a például a Milán játszik, ugye, hogy, hogy há, há, hátul is van egy irányító, meg elől is van egy irányító, ez ilyen olasz specialitás, de ezt ezt is csak az olaszok csinálják. Általában az a jellemző, hogy két ütköző játékos van, és két gyors szélső, ah. illetve, illetve még egy irányító az egyszem csatár mögött. Hát a gyors szélsőkről nem beszélni, Krisztiánon, tehát ugye ebből a, a te, te általat felvetett koncepcióból hiányzik ugye a, a szél, szélső, a a, a szélső játék teljes egészében. Tehát körülbelül olyan, mintha egy olyan ö, ö, csapatot... Ö, állítaná fel, ahol nincsenek csatárok vagy ne, nincsenek lámezamrot tanállamról a, a széle egyébként nincsenek center, nincsenek centervédők, tehát hogy nem nem lehet így módon negligálni a, a já, játékos társadalom 20-22 át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 Négy perc múlva 348 sertés írja nekünk, <coughs> szerintem az idáról annyit, hogy nem jó focistaként akart búcsúzni, hanem tökös arabként. Úgyhogy ha már itt tartunk, akkor ismertés. Mert ilyet fehér ember nem csinál mi, hogy izé ütal, meg könyököl, meg fejel, meg Á, Hát nem, hát csak az arab. Szóval annyit lehet tudni, hogy a Materazzi lekurvázta a francia sztár testvérét, majd őt magát sértegette durva szavakkal. Ugye megjelentek információk arra vonatkozóan, hogy terroristának nevezte volna, ezt Materazzi tagadja, azt mondja, hogy nem igaz, hogy koszos terroristának neveztem őt. Ezt határozottan tagadom, azt se tudom, mit jelent ez a szó. <sínt> Innentől gyanús az eset. De tökéletesen. J -j -j -j -jó, a, jó, Tudja egyáltalán valaki, hogy mit jelent a szó? De önmagában az, hogy lekurvázta, egyébként én nem tudom pontosan, hogy mit jelent a szó, mert ö, sokan azt mondják, hogy a, például a George Bush az nem az, de az Osama az az. Tehát, hogy így sok minden, sok minden olyan, ami hangzik el, ami engem teljesen megkavart ennek a szónak a jelentésével kapcsolatban. Szóval ö, egyébként... Ö, ő, a, ő magában az, hogy lekurvázta az anyját, a, vagy mi a lány testvérét, testvérét. lánytestvérét az idánnak, ahhoz már komolyan készülni kell. Tehát fel kell készülni abból, hogy hogy hívják Zidán lánytestvérét például. Hát csak nem azt mondta, hogy kurva a hugod. Hát jó, azért nagyon sokan játszottak már a Zizuval, biztos, hogy van, aki barátságban Persze. van vele, tudja a lánytestvérét, szóval azért nem volt olyan nagy kunszt, ezt lesugni neki. Azért az is hozzá tartozik, hogy, hogy azért rendesen... Gyenge idegrendszerrel kell rendelkezni, vagy rendes hisztipicsának kell ahhoz lenni, hogy egy ilyen beszólást az ember nem nagyon tűrjön el. Én azt gondolom, hogy sok minden gyűjthetett ott már össze az izuban addigra, hogy így el ennyire elszabadulta. Soha nem bírt uralkodni a természetén, de, de egyébként meg nem lett volna ő ekkora zseni, és nem lett volna ő ekkora futballista, hogyha ő nem egy ilyen ösztönös ember. Én... Tehát, hogy ez annyira méltó volt ő hozzá, és szerintem ez így teljes, így komplex. És akik most csalódnak, meg fogják a fejüket, hogy jaj, ledőlt a bálvány, azok soha életükben nem ismerték az idát. Nem tudják azt, hogy neki egy csomó ilyen incidense volt már, és aki szereti, az így szereti, ezzel együtt szereti. Aki pedig, aki pedig a, csak, a, csak a szuper jó mozgását, meg a nem tudom milyen tök jó kis cseleit, meg az ilyen jó passzait, meg az olyan jó lövéseit, meg fejeseit szereti, az pedig nem ismerte soha életében, és csak a tornákon figyeli őt. Tudott, de se alaposan. Azt tudod, hogy a fejes az viszont tökéletesen végrehajtott volt, ezt már csak onnan lehet tudni, hogy zizurról kevesen tudják, de fekete hűes karate bajnok, úgyhogy az egy igazi, igazi geometriai fejlés volt. Hm. Szóval a védekező középályásoknál tartottunk meg az álomcsapatnál. Viaira Pirló és Manis nálam ők a, ők, a, ők a nyerők. Ki tudjátok egészíteni? Szerinted gattúzó? Hát szerintem Robben például, akire ugye az egész holland csapatnak a játéka épül, csak hát ő szélső, de mondjuk itt, itt érdemes szóba hozni a nevét, hiszen, hmm. hiszen mégiscsak középpályás. Cristiano Ronaldo, aki ki mindenképpen azért be, megmutatta, hogy, hogy, hogy az milyen is szépen futbolista. tud táncolni a pályán, és milyen haszontalan haszontat És mekkorákat tud esni, adni. és tud az dobálni, ne... dobálni a testét, ez csodálatos, hogy nem, nem dacol soha a gravitációval az a srác. <gül> hát irányítóban Zidán nálam a kikezdhetetlen figura, aki, aki az irányító poszton játszik, és egyébként azt sem szabad elfelejteni, hogy ő lett a... Bravúros a... helyet szott idén. Hát igen, ő lett az aranylabdás egyébként, ez a, ez a VB aranylabda nem össze a franc futball aranylabdájával, amit valószínűleg nem fog megkapni, de, de, de már megvan neki. Hát ez volt az utolsó egyéni cím, ami hiányzott idánnak a vitrinjéből. ez a... a, a futballtorna legjobb játékosának járó FIFA aranylabda, amelyet 98-ban, amikor Zidán világbajnok lett, akkor akkor Ronaldó kapott, mert hogy erről az kell tudni, hogy a VB előtt osztják ki. És a VB után meg a fejelenésen az az incidense után már vissza akarták vonni de nem lehetett, Úgyhogy egy kénytelenségből odaadták Zidánnak, de nem írtak hozzá kísérő Nem írtak hozzá kísérő cikket, hogy ezzel is jelezzék, hogy, hogy hogy nem méltó ez az aranylabda ő hozzá, vagy nem méltó ő az aranylabdához, de azért, de azért odaadták, mert hogy akkor már volt Odaadni. Hát én, én azt gondolom, hogy függetlenül attól, ami történt a döntőben, Zidán volt ennek a világbajnokságnak a legjobb játékosa. És ezzel elég nehéz vitatkozni. Hát hogy vannak ezek a VB-k szervezve? Nem? Hát az utolsó másodperc, az utolsó milliméterig elvileg minden pöpec módon megvan csinálva. És évek óta megy ez a mizéria, hogy előbb szavazzák meg, és akkor így. Lett... hogy lehet a döntő előtt szavazni én a legjobb Akkor a Ronaldo, így lett a legjobb az idán előtt a. a, a az előző VB, magyarul a kettővel ezelőtt, én stb. Szóval ez egészen elképesztő szervezési hibának tartom ezt a dolgot. Hozzá tartozik, szerintem az idán ne kapjon semmiféle e, e, e, ilyen típusú. elismerést. Már kapta. E, azért, mert azt gondolom, hogy az ilyen típusú mentalitást azt nem kéne díjazni, én mint szurkoló nekem ebbe, egyébként nincsen sok bajom, de szerintem ne ezt ismerjék el. De ha már egyszer elismerik, akkor meg most itt mit szórakozunk ebben a kísérőlevélel? Tehát ez annyira nevetséges, most valakinek vagy odaadunk egy címet, és akkor azt kapja meg úgy, ahogy van, de ez az adunk is, meg nem adunk is, ez, ezek annyira nevetséges Jaj. dolgok, amennyire egyébként ezek a címek. Elég szánalmas. És akkor Zidán Zidánnal kapcsolatban nincs vita, gondolom. És akkor a csatársorban pedig nálam az egyik csatár Klóze, aki ma ma magasan a VB gólkirálya lett, ami egyébként jellemző a csatárok teljesítményére ezen a világbajnokságon, hogy Klóze 5 góllal lett gólkirály, király, de négyet senki sem rugott. Tehát a következő az hármat rugott és, és a másik poszton nálam Thierry Ari. Hát az arri az gyakorlatilag ha egy meccsein hajó játszott. De. de Összesen. Jó, igen, de, de így is döntő gólokat rúgott. Tehát a az Ari szerintem a, a, a kétszer is tovább lőtte a csapatát, és azért ez is fontos, meg, meg hát nagyon idegenül játszott a saját posztjától, és ahányszor kiment a bal oldalra, mindig villantott valamit. Tehát azért nálam az Ari az. Én elnék ki mást le... mondani az Ari helyére, egész egyszerűen nem tudok. Innan... Van, van ötletetek, hogy ki lehetne másik csatár? Ronaldo. Ronaldo? Ronaldo. Azzal az ő teljesítményével. Hát, mind a kettő a tudásának a 30-40 százalékát. Arvi esetében ez szerintem az edzőnek a bűne, Ronaldo esetében meg a, az életeg életmódjának, de egy biztos, hogy Ronaldo nevéhez akárhogy is köthető egy olyan rekord, amit, amit nem gondolt volna senki, hogy, hogy, hogy ez hát a súlyan. Három gól, három gól hát az kinézett a wbl Ronaldo-ból azért. Hát három gólna. Igazából nem. Szerintem. Jó, de hát egy Kaka meg, meg egy Ronaldinho passzolgatnak neki, hát csak csak hármat összehoznak. De, de nem látok, nem? hogy ez a kaká és az a Ronaldinho, jó a Kakájó játszott különben, de az azt a Ronaldinho, így, hogy jó, játszott. de hát ezt ki hitte volna ugyanakkor. Ingen. Arra az Isteni Roniról beszélünk, aki most fogja a kis bőröngyét, és elmegy Észak-Amerikába, és ott fogja az MLS-nek a keretét erősíteni a 11 kiló súlyfeleslegével együtt. Az isteni Ronink már Európában nem képes. De Dél-Amerikában sem. De Dél-Amerikában Dél sem. Most, jön, most, jön, most jönnek a Chicago New fire New York, és New Jersey Metro Stars. Pellé, Beckenbauer ilyen játékosok. Igen, mi mindegyik egyébként karrieriük 40, 40, 40, 40 és 45 éves kora és között. És egyébként egy olyan, egy olyan MLS-be, amiből kérdést csináltak az amerikai hihetetlen pénzt raktak bele a foci népszerűsítésébe az mls az indulásakor, és kifejezetten törekedtek arra, hogy a legjobb játékosokat vegyék. Ez azért már nagyon rég volt, és azóta ez nagyon nem így Nem úgy. szabad elfelejteni, hogy Ronaldo nincs még 30. <Szorítan>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 7 perc múlva 8 óra, ha 0-30-30-30-88-1, az a fórum, ahol SMS-eket lehet küldeni, és még a végén be is olvasom őket. 22-34-88-1, ez az élő telefonos vonal hozzánk. Jódó írja. Zizu korrekt módon lerendezte a sérelmét, nem úgy, hogy Totti szokta köpködve kislányosan. Jó, egyébként ez is olyan dolog, hogy most elhangzott valami, ami szerinte tarthatatlan. Ez, ez, ez, ez, ez, ez megtorlást követelt, ő ezt, ő ezt megtette, és ezt követően vállalta a következményeket. Ennyi. Ennyi a dolog. Egyébként nem rajta ment a döntő. Nem, mert ott... nem, nem mint a megtette volna, hogy nem vállalja a következményeket. Jó, Mit értesz hát azon, hogy vállalta a következményeket? Jó, nem, hát, nem, hát ez, ez tiszta sor. Odafejelt is, utána levonult és kész, viszlát. Hát, nagyon más nem ott, mint hogy levonul. Hát most leverhette volna utána is. Hát most ez, ő egy, ő egy, ő egy ilyen figura. Ő, ő, ő kész, ő, ő, ne, ő neki megy ott és akkor. Tehát nekem... elszállt az agya és kész, az ennyi. Mondom, nekem ebben... Ez ebbe, ebbe, ebbe semmi Ebben nincs. Pont azért, mert emberi, csak nem kéne. Jó, nem, egyébként erkölcsileg, erköl, erkölcsileg nem én, én nem fényezem, de én erkölcsileg inkább tőlem arra használni Mater aki módszeresen provokálja az idánt azért, mert tudja, hogy majd elcsattan az agya és kiállítatja magát. Tehát Ez egy hunyi magatartás szerintem, mint az idán sokkal érthetőbb emberileg. Számomra. Jó, na, nem, nem, nem, nem, hogy csak érthetőbb, hanem a másik test, lány testvérét kurvázni, vagy az emögött e e, érzett haragban és felháborodásban, tetlegességig menni, azt szerintem. E, minden tekintetben felmenthető az idám mondjuk a Materazzi vonatkozásában meg vele összehasonlítva. Szerintem nagyon-nagyon emberi, és egyébként meg, egyébként meg nem ő hagyta ki a 11-es, hanem trezegé, úgyhogy te, te, tessék nem az Idán nyakába harni a, a, a, a felelősséget az elvesztett, az elvesztett döntő. döntőért. Az állom 11-ben lévő játékosokat nem a helyezés alapján kell megnevezni, hanem az egyéni teljesítmény alapján írja nekünk Brogyi. Materazzi pedig azt osszam meg velünk, hogy elárulom most már, hogy azt mondtam Zizunak, keblemre, te kurva terrorista. E, sziasztok, írja Zsolt. A hírekben hallottam, a szájról olvasók leolvasták Zidának beszóló olasz szájáról a szavakat. A szabálytalankodásokat miért nem elemzik? Videókat a pályára írja Zsolt. Videók már a pályán vannak, egyébként teljesen Csak szab... nem használjuk őket. Csak teljesen a szabályokkal ellentétesen állították ki Zidánt, ahogy ezt az András felvetette. Egész konkrétan az történt, hogy a, a bíró nem látta az esetet, mert a labdát figyelte. Egyik partiázó sem látta az esetet, vagy hogy hívják asszisztens. Egyik sem látta az esetet, úgyhogy a bíró kénytelen volt megkérdezni a harmadik, a negyedik játékvezetőt, aki az alapján mondta meg, hogy mi Kiveti történt, hogy a monitoron látta az esetet. Tehát a monitoron megismételték azt konkrétan, hogy mi történt, ő ott látta az esetet, és ez alapján tanúskodott a játékvezetőnek arról, ami történt, és ez alapján állították ki ö, Zidánt. Tehát, Tehát semmi ez... érvük nincs a videóbíró ellen, és igazából és már használják, használják is, és használják a, a videóbírót szabálytalanul. Tehát ahelyett, hogy bevezetnék, és minden esetben alkalmaznák. Gyerekek, aznap éjfélig írja nekünk, emél lehetett leadni az újságírói szavazatokat az aranylabdás jelöltekre, csak ugye mindenki leadta hamarabb. De, de miért kell aznap éjfélig leadni? Hát nem értem szó, szóval, hogyha nem működik maga a rendszer, akkor nem biztos, hogy tovább kéne így folytatni. És mit szóltok a 11-esekkel eldöntött VB-hez? Szerintem a hirtelen halál igazságosabb lenne. Sokan például magát a hosszabbítást tartják egy teljesen fölösleges intézménynek a 215 kéne perccel, hanem hogy rögtön a meccs után kéne a 11-es. Na ökéne. az szép, na az hm. még szép, hogy még a, még a hosszabbítás akarnak lejátszani. Jó, egyébként a, a, a német igennek ennek komoly realitása volt. Semmi, semmi köze nincsen a, a 11-es a, a futballhoz. A 11-es az, a, az a, abban az a szörnyűség, hogy a reac, a sokat emlegetett reac, az simán megverhetni akár a akár Franciaországot, akár Olaszországot 11-es sugásokkal Tehát a 11-est elvileg egy olyan futbalistának, aki két-három nagypályás meccset lejátszott, már elvileg illik berugni. Tehát nem, nem, nem, nem nagyon tart kapcsolatot a futballtudással, hanem csak és kizárólag az idegrendszerrel, csak és kizárólag a pszichés tényezőkkel, szerencsével, meg ilyenekkel áll kapcsolatban a. De miért ne lehetne a focinak egy ilyen elemet? Keres már egy olyan sportot, ahol ekkora pszichológia és stressz, ahol ennyire komoly a szerencsefaktor, és ennyi minden múlik ezen. Szerintem de nem ez is komolyan a, a világbajnoki címet kiosztani, szerintem. Ne a szerencsém múljon már meg. Ne a, ne, ne Rólettem, döntsék már el, hogy ki a világbajnok. Szóljon már ez a futball tudásról. Én úgy gondolom, hogy Vitrai Tamásnak volt. Igaz a Vitrai Tamásnak volt egy olyan ötlete, és én eddig még nem hallottam ennél jobb ötletet arra vonatkozóan, hogy, hogy lehetne eldönteni az ilyen meccseket. Ő szerint a hosszabbítás során öt percenként le kéne mind a két csapatnak egy játékost hozni a pályáról. Minden öt percben le kéne hozni egy játékost a pályáról. Előbb-utóbb eldőlne a mecs. Menthetetlenül. Valószín az a csapat nyerni a mecset, aki előbjön rá arra, hogy itt támadni kell különben atya úristen mi, mi, mi a baj. Tehát rögtön, rögtön megfordulna az a logika, ahogy, mert hogy a hosszabbításban most mi a logika. Védekezzünk, az a biztos, esetleg meg lehet próbálni lőni egy gólt, mert meg azért jó lenne elkerülni a 11-eseket, de semmiképp sem gólt kapni. Tehát, hogy ez az elv. Mindenkinek ez az elve a hosszabbításban. Na most, hogyha megvalósulna ez az elv, amit a, a vitra javasolt, tehát, hogy 5 percenként lejön egy játékos, rögtön megfordulna a logika, mert nincsenek 11-es rugások Itt gól fog esni. Előbb vagy utóbb. Tök mindegy, ha 3-3 a pályán, akkor úgyis gólesik, tehát. Azonnal abban a pillanatban mindkét csapatnak az lenne az elemi érdeke, hogy támadjon, rohanjon előre, és minél előbb szerezze meg a gólt, mielőtt még egyre több és több fáradt, játé... fáradt játékos marad a pályán, aki már lépni sem tud. Nagyon hamar gólesnél, és olyan élvezetes lenne a játék. Tehát, hogy mondjam, egy ilyen upgraded futból. Az, az lenne az eredménye ennek a hosszabbításban. Szerintem mindenki hát, jobban élvezné, mint a 11-es hát ugásokat. Végén, végén lenne 5-5 ember, akik hullafáradtan az utolsó energiatartalékaikat felhasználva próbálnának bármit kezdeni a pályán, ami már egyre szánalmasabb, meg szerencsétlenebb lenne, mert 150, per... nincsen 150 annál, perceket mint, már nem lehet. Számomra nincsen szánalmasabb annál, mint amikor Roberto Baggio, a világbajnokság legjobb játékosa, a világ legképzettebb csatára az, a, a lelátóra bombáz egy 11-est. Szám jó, jó, de most erre van szükségünk? Tehát Big Brotherre van szükségünk? Tehát ez a kérdés, hogy mit akarunk kezdeni ezzel a futballvilágbajnoksággal? Mi legyen ez? Miről szóljon ez? Szerintem a sportak nem csak, nem csak ilyen típusú erényei vannak, ezen belül a focinak is. Hogyha például ilyen éles érzelmi helyzeteket tud megszólítani, az jó. És nem csak, nem csak a dolognak az esztétikai okán, hanem azért, mert, mert itt például sok múlik a, olyan képességeken, amik egyébként nem jönnek elő. A koncentráción, a pszichológiai felkészültségen, a lélektani tartáson. Szerintem ezek ugyanúgy értékek. De, de nem a futball. De nem a futballról szóló értékek. az a, a futball az, van, az, az vannak a... benne, nem mondhatod azt, Az amerikai jármok, aki az, az atombombot kezeli, annak legyen jó az idegrendszere. De ne, hogy már az, annak járjon a futballvilágbajnoki cím, akinek jó az idegrendszere. Járjon ez a tudásért. Járjon ez azért, hogy a védő jól védekezik, a támadó jól támad, a szélső gyors, és jól Csak passzol. Csak 120 perce van ezt bizonyítani na jó, de, de lehetne több is. Tehát bizonyíthatná ezt a pályán, nem lenne muszáj nem a mészponton bizonyítani. Hát a 110. percben ezek a, ezek a srácok összeesnek, hát gyakorlatilag nem bírják tovább, hát iszonyatos terhelés van rajtuk, nem lehet nem lehet a 30 percet tovább Nem tartaná ennyi ideig a, világbajnoks, a világbajnokság döntője akkor, hogyha, izé, hogyha vitraira hallgatnánk, és lehoznánk ezeket a játékosokat, mert már, mert már a hosszabbítás 15. percében nem eldől, nem, nem szinte minden esetben. De nem, a hirtelen halál mondasz, és, és az is tök idegen, a foci, focitól végig kéne játszani a 30 percet, és, és láttuk, hogy milyen a hirtelen halál, nem jó megoldás követnek, vengernek, mert idegen, hogy egyszer csak vége a mersnek, sen, senki nem érti. Hát szerintem idegen ebbe a 11 Vengernek volt egy jó ötlete, ő azt mondta, hogy aki több szögletet rúg, mert valamilyen módon így, így, így aki, aki többet támadott, aki több, több szöglet lehetőséghez jutott, az, az vigye hát de, el, döntetlen esetén a trófeát. Ez is mennyivel igazságosabb lenne? Fajzen lányok, egy éjszakás kalandok szüllett nyári esték. <gül> oh, yeah. Na ezt azért nem. Persze jó program lehet a nap bármely szakában, de a szó most a szélső középé. Azt kérdezik tőlünk, hogy Rikelme, Ribery, Rio Ferdinand, Tevez, Pujol, ezek hol vannak, amit 11-ben? Tényleg Tevez, te, hát Tevez a másik hát, csatár. Különben hát kezdjük Rikelmével, talán szerintem Rikelme kifejezetten jó játszott, de... Zizú helyére most szerintem nem fér, nem be. fér be. Nem fér be, nem fér konkrétan. A Riberit azt mindenki elismerném, bár az utolsó meccsen nem volt annyira meggyőző, de egyébként azt a meccset leszámítva... Eh... Riberit látszik, hogy nem lesz soha egy igazán nagy játékos. Egy Riber... ügyes, gyors, kis erőszakos valaki, de nagyjátékos meggyőződés, meggyőződésem soha nem lesz. Rio Ferdinándot kifejezette hagyjuk. Akik... Jó, hagyjuk, felejtsük el az angolokat. Ne, ne, nem Jó, volt, hagyjuk nem a... -e normális ő. meccse. Tevez, az nem volt rossz ez kétségtelen. Jó, nem volt rossz a tevez. le a VB-t. Így van Jó, a fújabb... Igen, ez volt a VB, ez volt a VB, és ez volt az olasz világbajnoki cím. Aki szomorú, hogy, hogy véget ért a világbajnokság, velünk együtt szomorúak vagyunk, én szomorú vagyok. Az a 0630 egyes 881 es SMS számra írhat nekünk, aki pedig megkönnyebbült, mert örül annak, hogy vége van a világbajnokságnak, és örül annak is, hogy többet nem lesz szó ebben a műsorban sem futballról, az meg a 0630 30 881 es SMS számra legyen szíves. Még egy felvetést azért, ami ide tartozik SMS-ben, azt beolvasok. A 11-est a meccs előtt kéne elintézni, akkor legalább a hátrányba kerülő csapat támadnak. Na jó, csak ezt tudod, mit jelentene? Hogy a, hogy a meccs elején, a, a meccs elején, de vár, ja, várjunk csak, tehát, viszont, hogyha valaki rúg egy gólt, tehát olyan, mint egy fél gólt rúgnának a meccs elején a 11-es rúgásokkal. Meg lennének a tízenegyesek, az teljesen más... De az egy fél gólt jelentene. Na semmi, az egy teljesen külön fejezet, és hogyha... A... De hogyha a másik csapat rúg egy gólt, akkor ő nyersi ügy. Persze. Aha, aha. Na, no, ez, ez már mindjárt indokoltabb lenne, mert akkor valamelyik csapat tudná, hogy, hogy, hogy, hogy hányadán áll. Hogy egy kicsit olyan, mintha az elején, aki megnyeri a 11-es rúgásokat, az már rúgna egy gólt. Tehát az már szinte egy gólt ér, majdnem egy gólt. Jó, nem egy gólt, mert egy fél gólt, mert egy másik góllal, azt nem, azt nem egy valódi góllal ugyebár azt nem kiegyenlíteni lehet, hanem mindjárt, mindjárt megnyerni a meccset, de de egy fél gólt azt jelent az elején mindenképp. Hát meg gondolom, abban járna, hogy úgy fel a kezdő 11-ek, hogy lenne bennük egy csatár, és aztán lehetne azokat serélgetni. Hát igen, de az azért, már, az azért már rizikó Tehát az már nagy rizikó, mert hogy elhasználod a meccselején a cseréidet Hmm. Akkor azt hiszem, ez azért rossz, hogy mert már a mérkőzés elején, amikor még 100%-ig ott vannak a játékosok, nincsen 120 perc a lábukban, és pontosan tudják, hogy egy ilyen típusú megmérettetésnek lesznek kitéve, tehát készülnek is rendesen a 11-es rugásokra, akkor jó, jó eséllyel lesznek majd olyan mérkőzések, amelyek úgy kezdődnek, hogy egy negyedórás, 20 pont pontrugásos felvezetés is, ez meg nem biztos, hogy úgy jót tenne úgy általában a sportágnak. Hát meg egy minden meccs lenne 11-es, így meg hála Istennek nem mindegyikünk van. De miért rosszabb a, a 15 perces pontugásos felvezetés, mint a 15 perces pontugásos levezetés? Miért, jobb a sportá... miért rossz a sportágnak a 15 perces pontugásos felvezetés? Erre kíváncsi lennék. A... Az, azért rossz a sportágnak, mert valaki oda kapcsol, hogy megnézzen egy meccset, és helyet azt látja, hogy 11-es rugások vannak, hogy most ki fogják ja, ja, ja, ki fogja előnyben kezdeni az egész játékot szerintem nem nem nem a futballról szólna. De Mi, mi hát bármi, bármit változtatunk, ezen a jelenlegi álláson, az arra rá lehet mondani, hogy hát az már nem a futballról nem, szól. Mert a, hogy megváltozik az, az a struktúra, dolog. amit most futballnak hívunk. Hmm. Eh, már pedig így a futball nem oké, Tehát, ahogy, amiről most szól a futball, az, az kevésbé szól a futbarról, mint ahogy más esetben szólna. Nem, nem. Nem, hát az a két dolog, amiről például beszéltünk, hogy akár ugye a szög, szögletek legyenek ilyen szempontból döntő döntőjelentőségűek, az, a... az sem változtatja meg a játéknak a képét. Valószínűleg annyiban mindenki annyiba... a fog gyújtni. Annyi, annyiban változik, hát, hogy... hogy... Rugdos, rá a védőknek a lábára a labdát, Igen. és aztán ami, amelyik többet kipattan, a, az De már a szöglet is az lenne, hogy egyből rá, egyből, már nem is a kapu, csak a kabut a játékosok, hanem, hanem már a, a védő céloznák a játékosok. És akkor a védők menekülnének az alapvonaltó szóval. De jó, tehát ijesztő képet adnak ki a futball, hogyha az emberre hallgatnánk. Jó, szóval nem szóval tudunk lekaptani egy egyébként a témáról az figyelett? Nem, szóval egy abszolút jó ötlet. A, a ahhoz, hogy, hogy rá tudjad a védőre passzintani a labdát, ahhoz el kell jutnod az, alap, az alapvonalig, hogyha te az alapvonalnál úgy döntesz, hogy inkább erre gyúrsz, te felvittétek a labdát, beleraktatok a, a csapat, mert fe, felvinni a labdát azért nem egy olyan egyszerű dolog mondjuk azon a hosszú futballpályán, hogyha belerak a csapat annyi energiát, hogy az a 3-4 játékos kifutja magát, és felviszik az alapvonalig a labdát, és utána rápatintják a védőre, hogy inkább legyen belőle egy szöglet, Egyrészt utána is van gól helyzet, ugye, tehát elvileg mondjuk mondjuk sok esetben ez a jó... Helyzet. Ez, ez, ez sok esetben helyzet. alapvetően jó megoldás, de el kell vinni a labdát a, má, a másik térfelének a végére. Hát ez az, ami a mostani futballban abszolút nincsen honorálva, hogy ki, ki az, aki, aki folyamatosan nyom, ki az, aki megpróbálja a másikat a elé szegezni. De már is ott van az ívelés nevezető dolog, amivel nagyon-nagyon sok cipelés lehet megúszni, ja, és, és ha van előle egy magas fickok, lehet hogy bárkinek felni aki képes arra, hogy hozzáérjen a labdára, és az azonnal rárugja egy védő lábára, és szöglet. Ja, és csomó csapat erre gyúrna egyébként, főleg Korea. És onnantól, hogy már egy szögleted van, onnantól még legalább négy-ötöt bele lehet gyűjteni. Szépen megállszott a szöglezász, szóval ha kitámad rád egy védő, akkor azonnal rá rogott. Teljesen irreális, amit mondasz. Jó, meg az lenne, hogy felívelni, és csak egy magas játékos kell, aki lefejeli, és utána. Mondjuk, hogy egy is elég. Ez egy gólhoz is elég, hogyha ez tökéletesen tud bárhol működni, hogy csak fel kell ívelni egy magas játékosnak, és ő lefejeli, és utána. Rá, rá lehet rungni a labdát, akkor az egy tökéletes támadó szerkezet, hogyha ezt mindig precízen bármikor meg tudják csinálni. Csak tudod, ez a kapu nevezetű dolog, ez valahogy kisebb, mint ez a hosszú vonal, ami még ott van mellette. Azért gondolom, hogy könnyebb, könnyebb szögletet hogy... elérni egy ilyen taktikával, mint gólt. Igaz, hogy a kapu kisebb, mint az alapvonal, de mondjuk a kapu nagyobb, mint egy ember. Tehát itt azért egy embert is el kell találni. Tehát te, te arról beszélsz, hogy le fogja fejelni. Csak... egy Jó, nem, jó. Szerintem ez egy kifejezetten előre mutató ötlet, és akkor most érjünk. Most de, de nem ez a probléma. Mérőből... Te, te, te, nem ez teljesen a felvetések alapján elvetnél. Na jó, de nekem nem ez a problémám vele, van. ugye elképzelem a futballmeccset, hogy így 86. perc 24-24 a szögletarány, és akkor vagy mondjuk 24-23-ra vezet az egyik, egyik, egyik csapat szögletarány tekintetében, és így megy előre, igen, és sikerül a szöglet, fantasztikus, egyenlítettek, igen, és ha most sikerül, még a hosszabbítás 12 másodperce alatt, egy még, egy, még egy szögletet sikerül összehozni, akkor világbajnok Franciaország. Tehát, hogy ezt így elképzeled, hát elég komikus, meg elég idegen a futballtól szintén, tehát azért a górra játsszák, legalább az illúziót, tehát a, a, a 11-es rugások, kis egy gyalázatos dolog. De legalább az illúziód megvan, hogy gól. De Tudod. Lenne az alpvonal <gül> mögött ugyanúgy lenne háló, és akkor látnád a szögletet. Na jó, ennyit a futballról. Oké? Okay? Le tudunk kattanni? Képesek vagyunk rá? Orvosi tanácsok, életmód, fitness, wellness, egészség. Na ezt nem. <gül> <gül> Vegye csak be azt a nyugtatót, mert mi nem kiméljük az Ön egészségét. Napi sajtószámlén következik. Minden reggel átnyalazzuk a nyomtatott és online sajtót, hogy megtudjuk, hogy a szorgos médiamunkások milyen híreket gyártottak számunkra. Melyek azok a kérdések, melyekkel a közvéleménynek ma foglalkozni kellene.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 Ha az a fajta hozzáállás, amit én képviselek, mondja Hont András, már elfogadhatatlan a Fidesznek, akkor ezt lesznek szívesek kimondani. Nem én léptem be Bencsik András pártjába, hanem ő az enyémbe, és ha nem tetszik a velem való közösködés, nem tetszik, nem teszem meg azt a szíveséget, hogy önként távozom, de azt már két éve bejelentettem, hogy a választásokon nem indulok. És még egy idézet. Azért csatlakoztunk egy szervezethez, mert lelkesedni szeretnénk részt venni a közéletben, alakítani azt. Természetesen az országgyűlési vagy önkormányzati mandátummal járó kötelezettségének a politikusnak eleget kell tennie, ezzel a választóinak és nem a pártjának tartozik. A Fidesz viszont olyan, mint egy kóreai vállalat. A beosztottaknak kötelességei vannak a cég iránt, miközben senki nem tudja pontosan mit is gyártanak, de legalább csapnivaló a hangulat. Hát egyrészt az, az érdekes, hogy ö, vannak ilyen hangok a Fideszben egyáltalán. Tehát eddig olyan nyira koreai vállalatra hasonlított, hogy nem volt egy korai munkás sem, aki elmondja ezt, most meg már legalább van néhány ilyen hang. Tehát legalább ez így, mert hogy elkezdett gyöngülni, úgy gondolom az igazgató tanácsnak a hatalma meg a befolyása. Tehát legalább, mivel hogy a, mivel, hogy a vállalatnak a részvényei elkezdtek zuhanni a piacon, csak hogy maradjunk a hont, hont által behozott példánál. És ennek következtében most a munkások a, a azok elkezdenek egy kicsit, kicsit zúgolódni. És most már kijutnak ilyen hangok. Minden esetre HONT azért azt sem szabad elfelejteni, hogy nem a Fidesz legfelsőbb köreibe tartozik. Tehát ő azért nem, ő azért nem reprezentálja a, a, a. hogy is mondjam, nem, nem nagyon tudhatja, mi zajlik az igazgató tanácsban, de legalább elmondja, hogy még csak azt se tudja, mi zajlik az igazgató tanácsban. Minden esetre az is érdekes, hogy HONT Bencsik András pártjának nevezi a Fidesz, tehát úgy gondolja, hogy Bencsik András inkább reprezentálja a Fideszt, mint ő maga HONT. András. Tehát, hogy ez legalábbis, legalábbis érdekes, mert, mert gondolom, hogy Bencsik Andrásnak meg olyan problémái vannak a fidesz hogy inkább érez, érzi Hont András pártjának, legalábbis ő több ízben kifejezésre juttatta, hogy a Fidesz nem eléggé túlságosan is liberális, stb. stb. Jó, hát igen, még a Hont, Hont jelenség mellett, tehát, hogy de menjünk el annyiban szó nélkül, hogy ugye a András az nem a, a Fidesz választási veresége után kezdte meg ez irányú bírálatait, hanem körülbelül egy olyan jó két éve volt, amikor ő először megfogalmazta, hogy ez így nem lesz jó, meg ez így nem lesz helyes, és, és, és bizonyos tekintetben igazolódott is az ő akkori kritikája, ami szintén hát ugye ki, ki volt akadva akkor a fél Fidesz, meg a teljes jobboldali sajtó. És, és az, hogy, hogy ugye ő nem reprezentál semmit a Fidesz felső vezetéséből, az a baj, hogy... hogy Joggal gondoljuk azt, vagy joggal sejtjük azt, hogy a, hogy a Fideszen belül is a választási vereség egyáltalán azok az állapotok, amikről időről időre hírt ad valamilyen módon a média, hiszen mondjuk akár a, mondjuk a kerületi jelöltállítások kapcsán akár, akár például ugye, hogy a frakcióvezetői tisztséget mennyien nem akarták elvárni, elvállalni, tudjuk, hogy vannak a Fideszen belül nagyon komoly belső feszültségek, és még sincsen ember, aki karizmatikusan ezt orb Orbán Viktorral szembe, hiszen, hiszen ezt értelemszerűen csak Orbán Viktorral szembe lehet megjeleníteni, képviselni. Pokorni Zoltán inkább 12. kerületi polgármester akar lenni, Ád, Áder János, a, a, milyen Csárszbrond, a, a Csornai? Csornai A Csornai Csárszbronzon, az, az hátrév vonul. De ide, de ide a Csárszbronzonnak a Bosszú Vágy című film, film, a legalább négy-öt része izé kívánkozik egyébként Aderhez. Áderhez. E, ott, ott van ugye a, a, a Hajdubi-Harmegyei... A... A Debreceni polgármester. Kósa? Kósa, Kósa, Lajos. Kósa Aki még a választási kampány idején, hát azért na nagyon kemény annak a végén nagyon kemény volt, és azt mondta, hogy, hogy Orbán Viktorral soha többet. Majd ne, ő... nagyon nagy keménység. Ő azt mondta, hogy ő szerinte, ő úgy gondolja, tehát nem ő nem azt mondta, hogy ő Orbánnal soha semmi szín alatt, ő azt mondta, hogy ő úgy gondolja, tehát ez egy ilyen helyzetértékelés. Tehát szinte mint egy független elemző fogalmazta meg azt, hogy úgy gondolja, hogy Orbán Viktor nem lesz többé miniszterelnök jelölt. Jó, tehát... de, de, de amikor egy párnak egy politikusa mond egy ilyen mondatot kvázi még az ellenző szerepkörébe is helyezkedve, és, és bepillantást enged abba, hogy, hogy hogyan gondolkodik például ő, aki a Fidesz belső körében van, hogyan gondolkodik mondjuk Orbán Viktorról, az egyfajta kritika. Nem, nem, nem egy olyan kiállás, mint a Honta Andrási, aki értelemszerűen hát inkább publicista, mint, mint politikus mondjuk ebben az esetben, és, és, a, és, és a munkásság azt hiszem inkább egy publicisztikai munkásság, mint egy politikai munkásság, hiszen ő nem, nem, nem, nem egy választott tisztségért indul harcba, nem, nem azért indul harcba, hogy, a, hogy ezt a korai választ megreformálja, hanem, hanem azért indul harcba, hogy, hogy jó Hogy a szakszervezeti érjön, lapot vezesse. Igen, igen, igen, de azt sem szabad elfelejteni ugyanakkor, hogy, hogy maga Kósa is azért tehette ezt a kijelentést, mert ő mögötte ott volt egy rendkívül erős hátország, ami független Orbántól, ami nem Orbánnak a központi irányítása alatt áll, ez pedig Debrecen város, ahol őt mindig és mindig és mindig és, mindig és újra meg újra és kétségkívül megválasztják. Tehát, hogyha ez nem lenne, ha ez nem lenne neki, valószínűleg ezt nem tehetné meg. Tehát ő azért mondta, hat ilyeneket. Azért tehet ilyen kijelentéseket, És ez is sok mindent elárul a Fideszről. De már ő sem mond ilyeneket, Tehát, hogy az az érdekes, ezt akartam mondani, hogy, hogy, hogy itt ha probléma, probléma, nem probléma, nem probléma, az, az a lényeg, hogy, hogy a Fidesz nagyon-nagyon zárja a sorait, és hogy, hogy ez azért van-e, amit ugye a, a rossz baloldali kritikusok mondanak, mert a Fideszen belül valójában már nincsen demokratikus verseny, valójában már az érvek, ellenérvek ütközése nem működik a párton belül, mert egy olyan And, uh egy személyű irányítás jött létre, amelyik, amelyik az ilyen típusú bírálatokra nem nyitott, nem, nem, nem, nem akar, nem tud velük konfrontálódni, és nem is kell neki konfrontálódnia velük, vagy csak arról van szó, hogy azért ezek a srácok miközben kifelé nem viszik ezeket a problémákat, azért belül nagyon-nagyon keményen küzdenek, akár a tagságnak a szimpátiájáért, akár egymás szimpátiájáért. Ezt igazából szerintem nem lehet tudni, és azt gondolom, hogy mind a két véleményben biztosan van egy jó még lasság is, ugye ez a kettő szokott kommunikálódni, hát ne, ne, nehéz az a baj tényleg a Fidesznek a belső ügyeivel foglalkozni, hiszen olyan szinten egy zárt rendszer nem lehet róla semmit sem tudni. Szerintem amikor azokra a törés vonalakról beszéltünk, amik a Fideszen belül vannak, és amelyek akkor nem voltak látványosan, többen elmondtátok, hogy ezek igazából nem valós törésvonalak, hogy itt sokkal szigorúban, szigorúban összetartó ez a párt, egyfelé mozdulnak, ha kell. Én, én meg ezt sose láttam. Én azt láttam, hogy a Bencsik Andrástól Tölgyesi Péterig nem lehet egy ívet húzni, és azt egy, egy pártnak... Nincs is már Tölgyesi a Fideszben. Világos, de úgy koncepciójá, akkor Bencsik, a, a Bencsiktől Hontig. A Hont András Na, igen, de most, na, jó, de, ebből, na jó, de pont ezért van igaz a Bulcsúnak. Tehát pont arról beszél, hogy nem lehetett ezt az ívet meghúzni, és most ennek a, ennek a, hogy is mondjam, képtelenségnek, ez, ennek a lehetetlenségnek a látványos következményeivel és, szembesül HONT, látványos következményeivel szembesül Tölgyes, és a többi. És hogy is néz ez ki ez a dolog? Tehát a, a hont társaság szerintem az, aki a valódi intellektuális teljesítményeket tudja hozni. Aki... Tehát úgy általában ez a fajta közeg, vagy az ívnek ez a csúcsa tudja valódi intellektuális jó, teljesítményeket hozni. Bulcsú, társaság, tehát hogy most Hont András az egy ember, Nincs, nincsen mögötte szervezet, nincsen mögötte platform, a, nincsenek mögötte azok, emberek, akik képviselnék, akik vár, András, küzdenének érte. Én értem, én mondom az évnek az egyik végéről beszélek, aminek Hont András egy jó reprezentása, de volt ilyen típusú jó reprezent, reprezentása a tölgyesi, meg, meg még számosan most... Vagy, vagy mondjuk a mostani körülbelül ilyen típusú karakter az a Navracsis, de ősé... Ő se ő is úgy szegről végre tartozik ide, és ebben szemben a bencsok, nagyjából erről a törésvonalról beszélek. De ilyen törésvonal nincsen, hát most akikről beszéltél, Hont András, Elek István és Tölgyesi Péter, ez há három, három ma magányos ember, a ö, Tölgyesi és az Elek az, az a rendszerváltás idején letett valamit az asztalra, és, an és annak köszönhetően vívott ki magának egyfajta autonómiát, amibe belefért az, hogy, hogy külön utakon járjanak, de nincsen mögöttük bázis, nincs, nincsen, nincsen mögöttük tagság, nincsen mögöttük akarat, amit a Fideszen belül ők tudnak képviselni, Törés, van egy kéti sonnal... válasz, meg, meg van a Tölgyesi mögött, mit tudom én, némi média lehetőség, a Hont András meg még ennyi sem. Hát ő, ő a maga kerületében nem indul újra, mint képviselő. Tehát, a, a, tehát ugye egyetlen kerületben sincsen a, mögötte egy olyan támogatás, ami, ami, ami, ami bárhova is veltené. Tehát hogy szerintem el kell felejteni azt, hogy a Fideszben, hogy, hogy van, van, van egy ilyen típusú liberális gondolkodói kör, amit mondjuk a Tölgyesi Péter reprezentál, nem. Tölgyesi Péter az egy magányos ember volt, négy évig nem szólalt meg körülbelül a parlamentben, ez alatt a négy év alatt ő na nagyjából... Viszont a, a Népszabadságban publikált rendesen. Jó, én egyébként azt gondolom, hogy törésvonalat nem csak, nem csak két komoly tábor mentén, hanem egy-egy ember is képes... Képes komoly töréseket okozni egy párton belül, főleg, hogyha erős és jó, és a párton belül már régóta megválaszolatlan kérdéseket tesz föl. És mindenképpen ilyen kérdés az, hogy mit nyer a Fidesz a bencsikkel, és mit veszít. Egy biztos, hogy azt nyeri, hogy van egy, komoly, egy komolyan beágyazott, Fidesz, Fidesz alól soha ki nem hátráló, erős tábora. Amit veszít, hogy ez örökre az zárja a fidesz és ez egyre inkább így van. Tehát, amit a, amit a Bencsik andrás igazán hozzá tudnak tenni a Fideszhez, az ez, az, ez a fajta kemény mag, ennek a, ennek a folyamatos ellát, ellátása identitás mondatokkal, folyamatos ellátása érvekkel. ez e, e, furcsa? És folyamatosan ellátása Orbán Viktor mitizálásával. Igen, de okay. tudod, hogy mi a különös? Egyébként a, az a különös, hogy, hogyha megengeded, hogy, hogy ezt a platformot is megpróbálta egyébként Orbán marginalizálni. Például kinyírta őket a, a Hír TV-ből? Hát ők már nincsenek a Hír TV-ben. Most már ilyen, ilyen underground CD terjesztés formájában tudják az ő, az ő vizuális hogy is mondjam, vizuális intelektusukat megjeleníteni. Erre képesek. Tehát ennyi nyilvánosságot kaptak a Fidesztől. A Fidesznek azért ennél sokkal nagyobb lehetősége lenne. Tehát a Fidesz maga is gettóba őket, de valahogy abból látszik, hogy nincsen semmi érzetük, hogy erre nem reflektálnak, csak és kizárólag Orbán Viktorizé, Viktor nyalás zajlik. Hát se elvállalni, se nem berik őket. Jó, de na, ezt akartam mondani, hogy nem ne mondjuk azt, hogy valós törés. Mi, mind a kettő, mind a két csoport a, a Fidesz döntéshozata a szempontjából teljesen marginális. Tehát az a Bencsik András, amelyik a választási kampányban vezénylő tábor nagy úr, ö, nagy de. probléma van, és egy ilyen típusú cikket jelentett meg, ő, ő nem, egy, nem a belső körnek a tagja, ő nem, nem az az ember, aki nagyon sokat árt akiből, a Fidesznek Fidesz azért nem egyet. Nagyon-nagyon e, nagyon, nagyon, nagyon sok, sokat... sok szavazót el, el elmozdít onnan, és túl sokat nem hoz egyébként. És, és nagyon, nagyon sokat használ, hogy... És, hogy azt de szokt, hogy, hogy használ sokat? És... Tehát meg melyik, melyik pártól tól csábít el szavazókat, azzal a hangvétellel, amit ő de, folytat. De, de ne, nem, nem csak, el, hát szerintem például a mi évtől, tehát hogy a, a mi, mi épet, azért emlékezzünk, egy 500 ezres szavazótábora volt még négy, mit tudom én, nyolc év, vagy potenciálisan, mondjuk 500 ezer nem volt, de potenciálisan annyira volt esély. Ma a miép az az hát egy... egy egy-másfél százalék körüli pá pártra esett össze. Tehát ez többek között Bencsik András hát, és Lovas Istán azóta, azóta nincs hatalmon a jobb oldal Magyarországon, illetve, amióta Bencsik, a Bencsik András ezt tűzte ki célul, nem az MSZP-le győzési a választásokon, hanem a miép kinyírását illet, a szélső jobb oldalon. Hát ott, ott, ott van ugye a kis gazdapárt, amelyik szintén mondjuk egy nagyon harcos, nagyon, nagyon kemény antikommunista retorikával őrzött meg egy 8-10%-os ke kemény magot még a legnehezebb időkben is. Én csak a Bulcsúval annyiban szeretnék vitatkozni, hogy ezek, hogy ő azt mondja, hogy két, két tábor, mi megosztottság, ilyen típusú megosztottság nincsen. Tehát azt gondolom, hogy mind a, mind a kettő akár Tölgyesi Péter és Hont András, akár a L Lovas István és Bencsik Lovas István, most már Brüsszelben van, már Magyarországon nincsen, Lovas István és Bencsik András, mind a kettők marginális szereplők, ami, ami egyik részét a Fidesz vezetése bár sok okoz, a másik részét meg nem, mert nem akarják, meg nem tudják.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 történéseit feszegeti. Arra volnánk kíváncsiak, hogy vajon ki lett volna nagy valószínűség szerint a köztársasági elnök, ha nem nyer a négy igen 1989-ben. Emlékezhetünk arra, hogy azon a népszavazáson És nagy nem fogadjuk el, mint választ. Azon a népszavazáson pedig, pedig <gül> hát így igazából reális lenne, de nem fogadjuk el. Szóval azon a, azon a bizonyos népszavazáson történelmileg is példátlanul kis különbség döntött. Tehát kis, sokkal kisebb különbség egyébként, mint a 2002-es választásokon, amikor szintén minimális, mikroszkópikus különbség döntött, de 1989-ben meg valami, nem tudom én, 600 ember vagy valami ilyesmi különbség döntött a négy igen mellett, Na most, hogyha nem nyert volna a négy igen azon a népszavazáson, az mit eredményezett volna vajon? Vagyis kit eredményezett volna a köztársasági Haló, haló! Sziasztok! Én Posga gondolok. Találat. Ez maga Posga Imre. Az az egyetlen, egyetlen kérdésem van még ezzel kapcsolatban, hogy vajon ez mi mást eredményezett volna az ő személyén kívül? Tehát ez pusztán egy személyi kérdés volt? Mert én úgy gondolom, hogy nem. Ez nagyon-nagyon sok minden döntött el. Hát um egész konkrétan, egész konkrétan itt az dőlt el, hogy, hogy Magyarország parlamentáris demokrácia lesz, vagy prezidenciális demokrácia lesz. Tehát, hogy itt egy elnöki rendszer, egy erős elnöki rendszer lesz, vagy pedig egy, egy, egy, egy parlamentáltal, egy parlamenti túlsúlyjal bíró köztársaság fog kialakulni. Az a, azért fontos ez, mert hogyha, hogyha nyera az egy nem, három igen, akkor posgai, mire nem pusztán csak köztársasági elnök lett volna, tehát nem úgy lett volna köztársasági elnök, ahogyan később Göncárpád lett köztársasági elnök nem azzal a jogkörrel, hanem egy sokkal nagyobb jogkörrel. Tehát inkább hasonlítan a Magyarország mondjuk egy francia típusú rendszerre, egy francia típusú berendezkedésre, ahol egy rendkívül erős köztársasági elnöki hatalom van, a parlament súlya sokkal kisebb lenne. Tehát egy egészen más Magyarország lenne az. Nem is, nem is elsősorban azért, mert Posgai Imre lett volna a köztársasági elnök, hanem egy, egy rendkívül erős központi hatalom lett volna. Én örülök, hogy a négy igen győzött akkor, mert ennek köszönhetően talán kisebb felelősség nehezedik egyetlen emberre. Tehát talán jobban megosztódik a felelősség, és ez semmiféleképpen sem tesz rosszat egy demokráciának, én úgy gondolom. Főleg egy ilyen fiatal demokráciának, mint a magyar. Jobban megosztjuk maga a hatalom, és jobban az emberek irányítás alatt Hát mondjuk minimálisan, de talán jobban, mint hogyha még kevésbé lenne. Így lehet fogalmazni a magyar realitásokra való tekintettel. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük a megfejtését, és gratulálunk. Az lenne a kérdésem, hogy, hogy be tudnál jönni a, a nyereményért? Természetesen, és meddig lehet bemenni? Hát akár a, akár a héten valamikor, hogyha önnek jó. Ö, jó, Lehet, hogy a jövőjét lesz, az megfelelő. Rendben van, az, a nyereménye itt fogja várni önt, amely egy, egy háborúfüggők plakát lesz. Jaj, de jó, nagyon köszönöm. A nevét szabadna. Fejes Tamás. Fejes Tamás. Itt várjon a plakát, és köszönöm szépen, hogy hívott. Én is köszönöm, és megint nagyon sokat tanultam tőletek. Köszönöm szépen. Köszönjük, Köszönjük. szépen. Köszönjük. Annyit annyit azért kiegészítenélek, Robi, hogy a prezidenciális rendszer az azért nem feltétlenül a parlamentnek a szerepét gyengíti, mert a, mert a parlament nem, nem, nem attól erős, vagy nem erős, hogy, hogy, hogy milyen erős a a, a kormányfő, hanem hogy és az államfő, hanem, han, hanem so, sokkal inkább ugye arról szó, szólt volna ez a, mondjuk egy prezidenciális rendszerben szerintem a különbség sokkal inkább abba fogható meg, hogy hogy me mennyire pártok és me mennyire inkább személyek versenyére épül fel mondjuk a, egy ország mondjuk a közvetlen kormányzati vezetése, de, de, de szerintem nem, nem igazából lényeges dolog. szerintem a, a magyar demokráciának jól tett az, hogy a négy igen győzött, vagy pedig inkább jobb lett volna, hogyha egy nem is két és két majd nem győz? Én, én, én azt gondolom, hogy jó, jó lenne a magyar demokráciának, hogyha a köztársasági elnököt azt az emberek választhatnák meg, azt gondolom, hogy minden... De ez több minden... hatalommal is járna az. De, de, azt Tudod. De ez, ez, ez most a te elméleted nem járna többlet hatalommal, ugye a parlament fogadja el az alkotmányt határoz, és mondjuk ez esetben ugye ezeket az alkotmányos szabályokat a kerekasztal határozta meg. Most ebbe a kerekasztalba, ugye ez, ahol ugye az ellenzék és az akkori állampárt képviselői ülták, valószínűleg, hogyha prezidenciális a rendszer, és mindenki úgy számolt akkor, hogy posgai fog győzni, akkor, akkor lehet, hogy még kevesebb hatalma lett volna az elnöknek. Én, én általában hiszek abba, hogy, hogy minél több pozíciót érde, érdemes minden több pozíció kapcsán érdemes megkérdezni az embereket, hogy kit látnának hogy ő ott szívesen. önmagában természetesen nagyobb legitimitást jelent egy posznak, hogyha azt az emberek választják, és nem különböző parlamenti alkuk folyamán jelenik meg, de a konkrét jogi lehetősége, hogy, hogy mit, mit tartalmaz az az opció, ugye mondjuk Franciaországban az elnök, sirák elnök irányítja a francia külpolitikát például, tehát <gül> az, az, az, az egy személyben az joga, de, de, ez nem, nem, de, ez nem, de, de ez nem annak a függvénye, hogy az emberek választják-e meg a parlament hanem annak a függvénye, hogy, hogy mit mond erről az alkotmány, minek a végső soron ugye a parlament a forrása. Tehát, hogy a parlament azt mondja, hogy a prezidencia, tehát hogy, hogy a prezident az nem, nem irányítja a külpolitikát, akkor nem irányítja ilyen egyszerű. Tehát, Jó, hogy ez nem, nem, nem jelentett volna ilyen szempontból semmit. Szerintem baj, baj hogy a négy igen győzött, mert, mert, mert, mert, mert, mert ez a poszt azt gondolom egy erős köztársasági elnöki poszt. Pontosan abban a, a magyar közállapotokban, amikben például mondjuk ugye árokásás címén mentünk bele hosszú-hosszú időn keresztül, hogyha lett volna egy olyan közéleti szereplő, aki tényleg fölötte van ennek az ároknak, és tényleg fel tud lépni mondjuk ne az ilyen típusú kilengések ellen, akkor az csak használt volna szerintem a magyar demokráciának. Folyamatosan egy félelnöki rendszerről beszélünk, ugye ugyebár hiszen nem vonódik össze ebben a struktúrában, amelyről beszélünk, az államfői és a kormányfői poszt, mint például, mint például az Egyesült Államokban, nem mondom egy ilyen francia típusú vagy román típusú, csak hogy, hogy mindenkit felborzoljak, elnöki rendszerről volna szó, vagy egy orosz típusú rendszerről volna szó, tehát egy ilyen félelnöki struktúráról, amelyben ugyanakkor a köztársasági elnök sok esetben nagyobb hatalmat bír gyakorolni, mint egy igazi elnöki rendszerben. Tehát például Franciaországban, bár az egy csak egy félelnöki rendszer is létezik, miniszterelnök, de annak olyan kicsi a hatalma, hogy a, a köztársasági elnöknek gyakorlatilag nagyobb hatalma van, mint az Amerikai Egyesült államok az összevont funkcióju elnöknek. tehát én azt nem értem egyébként az, az érvelésedben, András, hogy ha ez a köztársasági elnöki pozíció ez nem járna túl hatalommal, akkor egy olyan reprezentatív funkció maradna, mint amilyen most. Tehát tulajdonképpen semmiféle hatalmat nem jelentene, csak a kitüntetések átadása, de még azt se teheti meg, hogy nem fog kezet. Tehát körülbelül ilyen, ilyen szinten van a köztársasági elnök, akkor, mi, akkor meg miért válaszza a nép? Tehát, hogyha tényleg arról van szó, hogy ő a kirakat figurája, ő a reklámember a magyar demokráciának, most ehhez kell egy választásokat kiírni, hogy a nép válassza meg. Tehát, ha a nép választja, akkor úgy gondolom, hogy az úgy jogos, hogy akkor viszont ahhoz hatalom is járuljon. Én azt gondolom, hogy az, bár az András abszolút nem szorul arra, hogy én magyarázom, de szerintem az András nem ezt gondolja, hanem valami olyasmit vettem ki a szavaiból, hogy egy jó ellensúlya lehetne például a, a, a pártnak. De ahhoz több lehet hatalom kell, fel, hogy valaki jó, jó ellensúly és, legyen. Nem elég, ha választja, ahhoz, ahhoz, ahhoz több hatalom is És kell. még ebben sem lenne semmi baj. Én azt, azt a részét nem látom ennek a, ennek a dolognak, hogy amit az András említett, hogy a politikai járókásás az az ezáltal megszűnne. Szerintem a jelenlegi köztársasági elnöki pozícióból indulunk ki, és azt próbáljuk visszakövetkeztetni egy másik hatalmi struktúrára. Tehát azt gondolom, hogy ha nagyobb a hatalmi beleszólása egy köztársasági elnöknek, akkor elő se fordulhatna egy Solyom László egy ilyen pozíciónak a keretébe. Akkor természetesen a legnagyobb hatalommal bíró politikai formációk mindent megtennének, hogy az ő emberük kapja ezt a posztot is, és az éppen aktuálisan a, a, vagy a választásokat megnyerő, vagy a népszerűségeket vezető formáció bejuttatná valahogy az emberét, a politikai akaratát vinni és lenne egy erős poszton lévő köztársasági elnök, aki egy pillanatra nem menne szembe a politikával, ahogy ezt már láttuk is. Vagy szembe menne, vagy nem minden az a fajta legitimitása meg lenne, hogy szembe mehessen. Másrészt meg az, hogy, hogy mennyire gyenge ez a magyar köztársasági elnöki poszt, nagyon gyenge ugye, ugye ezekhez a félelnöki fél rendszerekhez képest, amikről beszéltél, Franciaországhoz képest például. Ellenben azért emlékezzünk vissza, hogy mondjuk 90-ben mondjuk Göncárpádnak a tevékenységére, amikor, ami, amikor... Túl is lépte a hatáskörét egyébként. Ö, ami amikor, ami há, vita ö, sokak szerint túl az alkotmánybíróság igazán egyenesen nem akart, vagy nem tudott akkor éppen Solyom László vezetésével válaszolni erre a kérdésre, sőt hát most Solyom László ő a megválasztásával együtt azt is ígérte, hogy, hogy bizonyos szokásgyogokat, amik így megmerevettek az elmúlt időkben, azokat felülvizsgál és bizonyos automatizmusokat, amiket, amiket eddig automatizmusnak tekintett a politika és a magyar közélet, azt már nem tekinti annak, hogy a legjobb példa mert ez szintén hát az elmúlt hetek történése, a legfőbb ügyész kijelölése, mert eddig a legfőbb ügyész jelölése, és ugye a jelölését azt a köztársasági elnök végezte, és eddig mindig úgy történt, hogy, hogy amikor Göncárpád volt a, mondjuk az államfő, vagy mondjuk a Maduro az Orbánik alatt, bement hozzá a miniszterelnök, aki őt hatalomba segítette, és azt mondta, hogy nézed, itt a jelöltünk a jó, por favor, Péter jelenljedült és utána a parlament elértelemszerűen én tudom biztosítani a megválasztásához szükséges többséget. Most a, a, a, a súlyom azt mondta, hogy bár nagyon jelképes ez a funkció, de ő azt mondta, hogy azért van, vannak igenis hatalommal járó eszközök, és például ő fogja jelölni a legfőbb ügyészt. És azért Magyarországon én azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy ki az az ember, aki vezeti a, a, az ügyészséget, aminek hát ugye a nyomozásokban így, így általában jogbiztonság tekintetében döntő feladatköre van, és most sóly kiszakít ezzel a hagyományal. Tehát, hogy a, hogy a magyar köztársasági elnök annyira hatalom és eszköz nélküli lenne, hogy már-már hogy egy kirakat figurának a bohóca, azért lehet, hogy pont ez az elnöki ciklus fogja bebizonyítani újólag, hogy, hogy ez nincsen így. Vádlott, álljon fel! A szélső közé bűnösnek találtatott. Fellebezésnek helye nincs. Mi a vád? Mi az indoklás? Igazságos eljárást követelek! Na, ezt nem! Széső közép. Minden eljárás igazságos, minden ítélet méltányos. Tegnap délután a parlament megszavazta a kormányzati megszorító csomag. Miről e... beszélsz, Bulcsó? szó sincs megszorításról, reformokat szavazott meg a országgyűlés, Megszavazta az egyensúlyt. Az új egyensúly programját. Jó, ne viccel már. Ez a, a New -in -in Deal. deal. Ez, ez, ez... Mindig, mindig, mindig van, az, az a szörnyű, hogy arra így folyamatosabb van ezt a gyógysálykorbályzatnak, hogy mindig megtalálja a megfelelő jó marketing, ma ma ma marketing kifejezést. át, ugye a reformkor, a New Deal, most ezek jönnek Jó, az egyensúly, az, az csodálatos, de tényleg te szeretnél úgy élni, hogy nem vagy egyensúlyban? Hogy kilencs ki jobbra, vagy balra. Jó lenne az neked? Tehát tényleg a Fületben csak vannak ezek a pálcikák. Orba, vagy Gyurcsány Ferenc odafigyel arra, hogy ezek a pálcikák, ezek megfelelő módon működjenek. Ki ne essél már jobbra vagy balra az ablakon, úgy, mint a Pesz Otto. Én, én csak akkor szeretnék egyensúlyba élni, hogyha az nem amortizálja a reformokat. Ja, én ezt ja, gyurcsánytól ja, ez megtudtam, fontos. hogy ezek között ilyen furcsa össze, összefogás van, illetve együttműködés, úgyhogy nagyon nem szeretnék De lees mi a véleményed leesni egyébként? a hullámról. Hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a reformokat lehetséges, hogy az egyensúly amortizálja? Hm? Gyurcsány mondta. Jó, de, de nem is ez az érdekes, hanem, hanem szerintem igazából a legérdekesebb és a le, leg, legszörnyebb szerepe itt azért az sds nek van. Tehát am, amint most elfogadott a parlament, annak nincsen olyan, annak a csomagnak nincsen mm. olyan eleme, ami, ami nem állna szüges ellentétbe az sds nek a nem csak hogy a választók által elfogadott vagy támogatott programjával, hanem az sds nek a teljes filozófiájával, az sds nek a... a te, te, teljes gondolatiságával az SDS-nek valaha megjelen bármilyen hivatalos nyilatkozatával például adópolitika területén, tehát hogy ez a minden minden, minden adóba, amiben lehet belenyúlnunk és emelünk, és, és amilyen módon lehet, tehát megpróbáljuk az emberektől elvonni a pénzt az állam felé, hát ez, ez különben elvileg még az MSZP-től nem olyan idegen, mondjuk Gyurcsány Ferenc konkrétan erről nem beszélt a választási kampányba, de de miért is beszélt volna, hiszen meg akarta nyerni. Viszont az SDS el Elvileg, ennek a programnak, programmal szembe határozza meg magát. Tehát az ez, ez az, amelyik szerintem egy te, teljesen skizofér állapotban van akkor, amikor megszavazza, miközben... És írvel mellette egyébként, személyen ki is áll mellette? Jó, hát, le, jó, hát le, le, legalább azt tegye meg, ugye hát azt mondják el ilyenkor, hogy, hogy olyan bajban van a gazdaság, olyan az egyensúlytalanság, olyan, olyan szörnyű állapotában van, hogy, hogy, hogy az, állam, ugye az államnak ezért több pénzt kell elvenni az emberektől, miközben én, én, én nagyon meggyőzően hallottam SZDSZ-es politikusoktól képviselni azt, hogy ez az állam drága, ez az állam egy csomó dologra feleslegesen költ. Kérdezem én, miért nem mondták azt, hogy, hogy Persze, hogy egyensúlytalanság van, de, de nem az a baj, hogy az emberek kevés adót fizetnek, hanem hogy az állam sokat költ, és hogy ezen változtassunk valamint. De, de úgy látszik, hogy ez, ez nem tudott átmenni, vagy a koalíciós partner, vagy, vagy úgy általában a világnak a gyomrán meggyűszűjén. Hát így csak így felsorolás -szerűen, ugye ami leginkább érinti az embereket, hát egyrészt emelkedni fog az ÁFA, a középső ÁFA kurs 15-20%-ra emelkedik. Ez nagyjából azt jelenti, hogy hogy minden, mind, minden fogyasztási cikk, ami élelmiszer, amit gáz, villany, stb. Az, annak emelkedni fog az ára, és ezen belül is, hát például a gáz az meg különösen jelentősen drasztikusan fog emelkedni, tehát a nem lesz gázár emelés, amivel különben hát szerintem egy, egy, egy, egy ilyen nagyon ostoba kampány épült jobb, jobb oldalon erre, erre a kijelentésre, és négy év múlva is emlegették, hogy csak akkor azt mondtam Egyesi Péter, hogy nem lesz gázáremelés, miközben való igaz, hogy azért nem lehet 20-30-40 évekre ilyen típusú biankót adni, hogy lesz-e gázáremelés, vagy nem. De hát ami most történik, tehát a gáznak olyan mértékben fog felmenni az ára, amire szerintem józan ember nem is gondolt. Csak egy pillanatra... Ha a Gyurcsány egyet és Gyurcsány kettőt nézzük, tehát mondjuk Gyurcsány egy a választások előtti, Gyurcsány a szürke Gyurcsány. Jó, ez az upgrade-i Gyurcsány. Aki a... még nem küzdött meg a balroggal, és aztán amikor már megküzdött a barogal és, és visszatért az alvilágba, és megjelent közöttünk Fehér Gyurcsány, a, a kettő között próbálok egy ívet húzni. Szürke, szürke Gyurcsány az még azt mondta januárban, hogy a fe, ugye hát azt is csináltak, hogy a felső áfakúcs 25%-os 20%-osra csökkent, mert hogy az mennyire jó nekünk, hogyha ez, hogy az áfakúcsban egy ilyen módosulás történik, ez be fogja indítani a gazdaság motorjait, és ez egy megfelelő jó áfapolitika. Nem, nem tudom érzékelhető-e, hogy hány kulcsos adóról beszélünk el. Majd mo most a középső kulcs az 15-20%-ra emelkedett föl, és ezáltal. Maradt úgy három kulcsos az áfa, hogy két kulcs ugyanazt jelenti. Magyarul két kulcsos lett az áfa, és a középsősávot megterhelték. Szóval komolyan, ez, ez, ez, eh, ehhez már fehér gyúcsán kell, ehhez az ördögi trükkhöz, nem is ördögi, ez a, ez a tényleg kifinomult logikához, amivel, amivel szépen lehet áfát emelni, úgyhogy még előtt a választások előtt még csökkentek is, és a, a, a előremutató áfapolitikáról tudok beszélni. Holott valójában ennek pontosan azok a hatásai, amiket az András mond, a, a, a világon létező összes cikk emelkedni fog, méghozzá erőteljesen. De, de például mondjuk a gázász, nem például sokkal érzékenyebb, mert a gá, gázár ugye hát fűteni elvileg kell, tehát de, de mondjuk nem az ez, ez, ez sem annyira igaz, mert, mert természetesen hát le, lehet 16 fokba is élni. Nekem például rossz, a szigetel, rossz volt a szigetelési a lakásomnak, és egy, és egy egész telet éltem végig 16-17 fokba, tehát elvileg meg lehet csinálni, most mindenkit bíztatok, hogyha valakinek ilyen típusú bíztatásra van szüksége. A baj az, hogy gondoljunk bele, hogy, hogy amiatt, hogy mesterségesen is, de lentartotta a gázárát a magyar kormányzat Orbán Viktor is, Megyesi Péter is, Gyurcsány Ferenc is, ennek következtében hány milliárd forintért készültek olyan beruházások, amik, mit tudom én, gázfűtéssel modernizáltak mondjuk egy épületet, vagy, vagy egy üzemegységet, vagy, vagy, vagy, vagy bármit, amit mondjuk fűteni kell. És azok a milliárdos beruházások, amik akkor egy gazdaságilag racionális döntések voltak, mert azért hozta meg akár a lakástulajdonos, akár a, a, a vállalattulajdonos, hogy, hogy, hogy olcsóbban, hatékonyabban termeljen. Most kiderül, hogy a lehető legdrágább döntése volt az életének. Mi ebben a műsorban kétféle népszavát szoktunk megidézni. Az egyik az egy újság, és annak hazudja magát, hogy, hogy népszava, a másik az pedig itt van a telefonnál. Haló, Haló? Sziasztok, most annyi vagyok. Hát az egész programból nekem egy bajom van, gyerekek, hogy az, hogy meddig lehet elmenni az elvételbe, az egy dolog, mert a gáz föl lehet emelni olyan mai magasságokba is, ahol gyakorlatilag már nyugodtan el lehet zárni a gázcsapot. Itt ebbe a kormányprogramban én egy dolgot nem látok, hogy ezeket a nagy kiadásokhoz szükséges bevételeket honnan fogja a lakosság összegyűjteni. Mert gyakorlatilag itt munkahelyteremtő lépések, külföldi tőke becsalogató lépések nincsenek, és azt tudomásul kell venni, hogy gyakorlatilag a világ most már annyira nyitott, és nézzétek meg Kínát, meg Indiát, meg Pakisztánnak, meg nem tudom, mit csinált, a külföldi tőkének itt valami szétrakott lábbal, és nagyon kecsegtetően kell feküdni, hogy ide jöjjön. Nem riógatni, meg elküldeni Szlovákiába. Mert éppen olvastam valamelyik újságban, gyerekek, hogy a, még a fele sem jött be a működő tőkének a tavalyi ugyanilyen időhöz képest. Jó, amíg a külföldi Tőkés társaságokra utaljuk a magyar gazdaságot, addig egész nem lehetünk nyerőek. Hát, hát persze, hát más tehát, a, a, a muzikát, és mi akarjuk a zenét rendelni, de tehát, akkor legalább úgy kell csinálni, hogy... hogy szerintem eh, nem jó ez eh, az, az elvárásod, amit, amit támasztasz, vagy legalábbis én ebben nem értek egyet, mert két dolgot szeretném. Egyrészt szeretném, ha nem raknánk szét a lábunkat, mert azokban az, az, az, az, az mennyire marha jó lenne, másrészt pedig elvárod azt, hogy újra kükszét... az az, rakjuk szét. Mert most az Európai Uniónak 89 óta szétraktuk a lábunk. a gyerekek, aki ezen az országon keresztül ment, az hitelbe ingyen átmehetett rajtunk, vagy ezért úgymond nem kaptunk semmit cserébe. Elvitték a gyárakat. Te Mindenkivel várjál, még mindenkivel megvetették a Klova út, ugye a, rozsdamentes jó, a csak az adó, Jó, de nem csak, csak adó az adókedvezmény, hanem az adómentesség. Ilyen három éves, meg öt éves adómentesség. Az adómentességet is azért figyelembe kell venni, hogyha egy vállalat idejön, itt beruház, és a dolgozóknak a zsebébe tömi a pénzt, amiből a dolgozó a tömi a idézőjelben. A dolgozó be tudja fizetni a nyugdíjárulékát, be tudja fizetni az egészségjárulékát, és ugyan effektíve ennek a mocskos államnak adót nem fizet ez a gyár, de már az embereket ellátja, és az emberekkel szükséges járulékokat befizeti, ez a vállalat nagyon jó helyen van hát itt. Ez, az a az szúlyosabb, szúlyosabb, szúlyosabb, szúlyosabb ez a legsúlyosabb tévedés, mert... Itt arról van szó, hogy egy ország hogyan pozícionálja magát, és ha még pusztán azáltal tudunk ide tőkéstársaságokat hozni, hogy nálunk nincsen semmilyen szociális ellátórendszer, hogy nálunk nagyon gyengék a szakszervezetek, és óriásiak az adókedvezmények, kedvezmények, és alacsonyak a fizetések, akkor mondom, egy ideig versenyben leszünk, ahogy versenyben is voltunk, aztán leköröz minket szépen Szlovákia, aztán jön majd Románia, Bulgária, és őket Jó, is hát szépen folyamatosan a meg fogja a venni Tájföld. Tájföld, ahol tényleg ott centilel dolgoztatjuk. Pozícionálnunk kell magunkat? Hát persze, pozícionálunk magunkat jelenlegi tudása, szakértelemmel, kvalifikált munkaerővel, komoly munkamurállal, hát ezek, ezek azok a dolgok, amik, amiket be kéne vezetni, és amelyekre lehet De De ezek a nyugati civilizáció versenyképességének az aranytartalékai egyébként. Nem. Az gyerekek. olcsó munkaerő, mert abban minket a távol kelet mindig le fog verni. Na de várjatok egy picit, ti a hosszú távú és általam is nagyon helyesnek tartott ötleteket vetitek föl. Na csak itt most jelenleg azt hiszem, hogy az ország állapota úgy néz ki, hogy itt a máról hónapra élés kéne kitalálni, mert így gyakorlatilag azt hiszem, hogy ez a benzin emelések, meg gázár emelések, meg, meg ezek a rettenetes elvonások, meg stb. Ezek itt gyakorlatilag a máról hónapra való létünket veszélyeztetik. Ez így van, de ette, tudod, ette, hogy miért tartunk ette, már megint itt? Azért, mert ennek az országnak a hajója úgy van kormányozva, hogy 5 másodpercig rángatjuk balra, aztán utána 10 szóval másodpercig de, de, de, de. jobbra. Tehát éppen az, hogy nincsenek húszó és középtávú stratégiák egyáltalán a gazdaságban. Jó, hogy ezek de. nem jelnek meg a választásokon, hogy az emberek nem ezek között döntenek, és nem ilyen stratégiák mentén e, határozzák meg a jövőjüket, hanem ezek az atok ígéretek alapján pontosan emiatt e, emiatt van, vannak ezek a vészállapotok, ezek a válságok, emiatt az össze-vissza sodródunk, kormányzási Jó, de, struktúr a levegőben, de csak egyet mondjatok meg nekem ezeket a gyönyörű terveket, ha közben éjjel halunk, ez ebből semmi nem lesz megvalósítva. Mi lesz holnap? Erre adjon egy választ már valamelyik kormány, mert itt azt hiszem, hogy az idői, nem tudom lehet, hogy nagyon sötétben látom a jelenlegi ország helyzetet, de itt az idő szerintem mint fél éven belül olyan csőd lesz, mint annak idején a pengőválság, vagy mint volt Venezuela és Mexikó. Tehát így gyakorlatilag abban a pillanatban, hogy ezt a külföldről jövő lóvénak a beáramlása megszűnik, gyakorlatilag nem kapunk hiteleket, vagy olyan összegekbe kapunk hiteleket, amely már nem fedezi gyakorlatilag az élet lehetőségeiket, az az ország teljesen összefoglalni és 30 Érig, gyakorlatilag itt, itt só se fog nőni, nemhogy hogy fű, Köszönjük szépen az ijesztő prognózisaidat. Én, még, a, még a prognózisra azért, tehát, hogy ekkora baj természetesen nincsen. Valószínűleg pont ennek a csomagnak köszönhetően az ilyen típusú... E Válságot, mint amilyen például a pengőválság volt, azt Magyarország folyja kerülni. Amit a uh, Bulcsú mondott, hogy, uh, hogy itt a munkakultúrát kell bevezetni, meg, a, meg a, nem, nem tudom, a, mi, a minőségi termelés, meg nem tudom. Hát hogyha mondjuk azt szeretnél látni, hogy nem vonják ki folyamatosan a pénzt az oktatásból. Hogy, uh, hogy, hogy azért ehhez például nagyon hozzátartozik az, hogy, hogy azok a külföldi cégek, amelyek csak időlegesen is, de megterempednek Magyarországon, azért hoznak munkakultúrát, hoznak, hoznak olyan szemléletet, amit lehet, hogy nem baj, hogyha elsajátítunk ebben az országban. Tehát, amiről az úr beszélt, hogy mondjuk a, a külföldi tőkének, hogy nem, nem jön Magyarországra, és egyre kevésbé vagyunk mondjuk a környező versenytársainkhoz képest ideális célpontok. Hát ez, ez, ez egy kifejezetten riasztó és kifejezetten aggodalommal eltöltő, tehát engem aggodalommal eltöltő adat, mert az is rendben van, és az is tök az, hogy önmagában a külföldre, nem, a külföldi tőkére nem kell építeni, de, de a külföldi nél, tőké nélkül sem lehet építkezni. Tehát, hogy ez a két dolog, ez így együtt tud csak működni. A lányok egy éjszakás kalandok füllett nyári esték. Oh yeah. Na ezt azért nem. Persze jó program lehet a nap bármely szakában, de a szó most a szélső középé. SMS-ek, negyed, tíz múlt két perccel. Elég, ha a választások előtt fél évvel adót csökkentenek, ezt az SDS fogja bejelenteni. Emelni fogják a nyugdíjat, ezt az MSZP fogja bejelenteni. A percemberkék pedig mennek szavazni. Szevasztok! Igen, legyenek európai árak, de akkor legyenek európai fizetések is, írja Francesco a demagóg. És még egy, a lelki oldala a dolgoknak. Adott egy törvényeket nem annyira tisztelő ország, a szigorítások miatt még, el, még elfogadhatóbbá válik a csalás, és ennek javítása a több évtized munkája. Jó, én egy nagyon nyomasztó hírt olvastam, hogy az APEC, ugye a reformkor hajnalán, vagy most már lehet, hogy nem is a hajnalán vagyunk, hanem a reformkor delelőjén az olyan terveket fontolgat, hogy az APEC honlapján találkozni fogunk a, a legjobb vállalatok listájával, vagy a legjobb cégek listájával. Hmm. És, így, és, így, és így egész egyszerűen nem, nem értem, hogy mi alapján Dicsőségtábla. Lesz egy dicsőségtábla, és nem tudom, hogy mi alapján fog, bárki oda kerülni, tehát, hogy több adót vallod be, mert, mert hát elvileg azért sok tízezer cég van vagy. Magyarországon, vagy hát inkább sok százezer cég van Magyarországon. Nem, nem értem, hogyha ez egy, egy normális, kezelhető nagyságú, vagy nagyságrendő dicsőségtáblát akarnak csinálni, hát az azt jelenti, hogy kell, kellene kiválasztani egy 4-5-10 ezek közül, de mik a szempontok? Tehát, hogy ők azok, akik biztosan nem csalnak, vagy, vagy a, a többiről sejtjük, feltételezük de ők tudni nem, és amellett, hogy lesz egy dicsőségtábla, amellett lesz egy szégyentábla is. Tényleg? Egy szégyentábla, ahol, ahol, ja, ahol le szé le lesz írva, hogy, hogy, hogy, hogy kik, azok, kik azok a cégek, akik megpróbálták megkerülni az adót. Na most, hogyha az üzleti életben bármilyen hátrányt jelent Magyarországon. Hogy, hogy, vagy hogy, hogy van vagy a szégyen Hogy Nem vagy a szégyen Szerintem így alapvetően így az lesz a hozzáállása nagyon sok üzletembernek, hogy, hogy hát nem tudom, hogy közek-e szerződést ezzel a céggel, hát. Nézzük meg az APEC szégyentábláját. Na, vannak a szégyentáblái, jó, ezek elég átlással vannak, lehet, lehet vágni ebbe az üzletbe. Mindent meg fognak tenni az adó elkerülésért és egyéb más Ismerek egy céget, és úgy gondolom, hogy szerződnünk kéne velük, de rajta vannak az apeg dicsőség listáján. Úgy tűnik, hogy ők sokat adóznak, nem számíthatunk arra a profitra, meg arra az üzleti elkötelezettségre, amelyet elvárunk. Azt mondom, hogy inkább kerüljük őket. Hát, vagy azt gondolják, hogy iszonyatosan jó kormányzati összeg. De tényleg, tehát, én, én, én, én, én nem, nem értem, hogy mi az, ami a dicsőség táblára felvisz egy embert. Tehát, hogy az, az nem dicsőség, hanem, hanem bizonyos tekintetben kényszer, hogy az ember bevallja mondjuk azt, hogy mennyi személyi jövedelme gyűlt össze egy év alatt. Tehát, az, a... De ők az ügyetlen cégek. Tehát az ügyetlen cégek a dicsőség táblára kerülnek, az igazán ügyes cégek pedig a szégyen Nem, azok se igazán ügyes cégek, mert a, a kicsit ügyes, tehát az ügyeskedő, de béna cégek kerülnek a szégyen táblára. Ezek igazán ügyes cégek, azok egyikre se kerülnek fel, mert úgy csalnak el egy csomó adót, hogy ezt az apek nem tudja meg. Ezek igazán de... ügyes cégek a táblára kerülnek, természetesen. De nem, de, de, de, de, de nem. A, a de de az az érthetetlen az bár... kormányzati kapcsolataik? De nem, de az az érthetetlen az egészben, hogy érted, hogy, hogy te, amikor az apeknek benyújtod a bevallást, azt vagy elfogadja, vagy nem. Az vagy korrekt, vagy nem korrekt. És az APEC, hogyha azt mondja, hogy korrekt, akkor, akkor neked a dicsőségtáblán a helyed, és, és semmiképpen sem a szégyen táblán. Te, tehát, hogy a dicsőségtáblának önmagában nincsen értelme, ha, ha csak nem az az értelme, hogy minden céget felforulnak ott sorolni, aki nincs a szégyen táblán, viszont a, a, akkor is hülyeség. De az nem, nem nem adat olyan. Adat, a derékhadat azt nehéz pozícionálni, hogy aki se a dicsőségtáblán az ilyen táblán. Tehát ők tisztességesen adóznak pont annyit, amennyit kell, de nem annyit, amennyire az új egyensúlyhoz szükség van. Teljesen Mondjuk. rosszul látjátok a dolgokat, hát éppen most van a szolidaritás meghirdetve, ez a szolidaritási adóba is megjelenik. A dicsőségtáblára ilyen stahanovista modell szerint fognak az emberek fel, felkerülni, uh, X vállalkozás bejelenti, hogy túl teljesíti az, az APEC felé a tartozását, akár 500%-kal, tehát sokkal több adót fog ő befizetni, mint amennyit neki kéne, és ezáltal is, és imá a negyedik helyre. Jó, ez a dicsérőségtáblá azért nagyon kemény, mert, mert, mert ez tényleg egy hihetetlenül nehéz dilemma, hogy mi, mi, mik azok a szempontok. Én biztos vagyok abban, hogy az APEC-en belül erre most egy külön most hogy már bejelentették, és, és ilyen lesz, külön munkacsoport fog alakulni, aki össze fogja állítani azt a szempontrendszert, ami, ami, amit nem lehet összeállítani, mert úgy, úgy butasság, meg hülyeség az egész, ahogy van. Ez, ez legalább egy olyan 8-10 köztisztviselő, és utána ők ki fogják dolgozni azt az eljárást és azt a metodikát, ami körülbelül 80-100 vagy 300 közalkalmazott szereplésével össze fogja állítani ezt a listát. Tehát ki fogunk fizetni, megint egy hülyeségre, egy baromságra, mi magyar adófizetők egy csomó pénz. Egy egész tábor, egy, egy, egész egész hogy, hogy lássuk a dicsőség listáját annak, hogy kik az új reformkornak azok a dicsőséges cégei, akik, a, akik az APEC felé aztán tényleg mindennek megfelelnek, szolgálat késznek, és gondolom, hogy ilyen, ilyen szempontok lesznek, hogy, hogy mennyire kedves például az APEC-es ellenőrrel szemben. <gül> Tehát így, az APEC ellenőr az mindig így ki fog tölteni egy cetlit, hogy kim voltam ennél a cégnél, kedvesek voltak-e, mosolyogtak-e velem. Ö, ö, Na a WC-ben a, a higiénia az nem volt teljesen rendben. A WC-t azt... e azt... kávé? Milyen ilyen. a kávé? Tehát hogy, ugye ez, ez, ezeket mind értékelni fog egy <gül> ezt majd az informatikusnak, aki feldolgozza, utána egy szakmai zsűri majd ezt értékeli, hogy, hát, hogy, hogy ez önmagában elége, megnézik a cégnek az előző előéletét, mondjuk, hogy az előző évben há -hány, hány pontot kapott a kávéja az előző APEC ellenőrtől, és erre mennek el magyar, a, a magyar adófizetők pénze legalábbis része ilyen, ilyen ötletekre, meg ilyen baromságokra megy el, olyan... miközben mondjuk a Miközben mondjuk egy csomó dolgot, ami meg, meg szintén érint bennünket, meg emelnek, hogy ezt tudják finanszírozni. Gusztustalan, hogy miközben az emberek tényleg az utolsó tartalékaikat feléve próbálják ezeket az új terheket valahogy kifizetni. Hogy, egy, hogy a kis és középvállalkozások hihetetlen nehéz helyzetben vannak az alapvető APEC-es eh, tartozásai kifizetése közben. Ezeket az álságos dicsőség táblákat rakjuk ki, ami kifejezetten azokról a cégekről szólnak, akik vagy ügyesen tudnak csalni, mert éppen olyan a tevékenységük, hogy ezt jól tudják ilyen módon szervezni, vagy van elég pénzük ahhoz, hogy felkerüljenek erre a táblára. De nem Tehát az út az, tíleg, az, úttörő, tíleg, nem az 12 pontja és a kisdobosok 6 pontja jut eszedbe erről az egészről? De, és az állam nekem most már ne hoszon semmiféle meg táblákat, se dicsőségeket, se az ország tényleg ilyen helyzetben van, amikor az embereknek ilyen extrém terhelést kell elviselni, és akkor az állam jóviáliskodik, meg itt mindenféle táblákat prób táblákon próbál érdemeket, meg szégyeneket osztani, az államnak nagyon-nagyon messze van ettől a funkciója. Jó, SMS-ek. Gyurcsány kormány nem reformot csinál, hanem sarcot vet ki. Most mi melósok kifizetjük a közalkalmazotti béremelést, mert az én fizetésem nem emelkedett. Gáz. A magyar gáztermelés harmada-negyede a felhasználásnak, ami körülbelül egyezik a lakosság fogyasztásával, ez 3 milliárd köbméter. Jogos, hogy ezt ez is világpiaci áron adják nem lett volna szabad eladni a a sem, a Fidesznek teljesen más stratégiája volt, most már alig van ráhatásuk a folyamatokra, írja Marci. Hát a gáz kapcsán talán a legégetőbb probléma, hogy milyen hihetetlenül kiszolgáltatott Magyarország gáz szempontjából, nincs alternatív gázforrásunk, gyakorlatilag teljesen az uh, Ukrajnából érkező gáznak vagyunk kiszolgáltatva, nincsen stratégiai tartalékunk, mindeközben Magyarország nem, az SMS író ír arra, én is emlékszem, hogy Orbán Viktor az azt mondta, hogy lehet, hogy így van, én nem, nem tudom, de Orbán Viktor mondta azt, hogy a, hogy a magyar termelésű gáz az a lakossági fogyasztása nagyjából elég. Tehát, hogy, hogy magyar, Magyarország ilyen módon nincsen, teljes egészében kiszolgáltatva az Ukrajnából érkező gáznak, mert, mert, mert Magyarországon is azért folyik elég hát, nagy volumenű gáztermelés. Hát amikor volt ez a Gazprom botvá, botrány, akkor én arra emlékszem, hogy január másodikán nyilatkozott a MOLERT a vezetője is. Következőket mondta, Magyarország hihetetlenül kiszolgáltatott, teljes mértékben kiszolgáltatott, nincsen stratégiai tartalék, teljes mértékben a külföldi gázra vagyunk szorulva, és nincsen alternatív. Jó, jó. E, hát nincs alternatív pótlás, de, de ez elsősorban arról szólt, ugye, hogy, hogy gondolom, van egy kapacitás, amennyit például Magyarországon ki lehet termelni. Tehát hogy a földben azért elég sok gáznak kell lennie. Minden évben kitermel körülbelül Magyarország annyit, amennyi a lakossági fogyasztásra elég, és a közben meg meg körülbelül a tároló kapacitásunk elég két-három napra, amivel lehet a, mondjuk az üzemeket, stb. egyéb dolgokat fűteni. Jó, pont, most, pont most, hogy ennyire fognak a közüzemterhei növekedni. Hát ilyenkor kéne legalább az államnak, ezeken a területeken valami előremutatás valami reformot mutatni. Például megpróbálunk az alternatív energiapiacon keresni valamit, hogy Magyarország ne legyen például a gáztól ennyire kiszolgáltatva, magyarul a lakosság ne szívja meg rettenetesen azt, hogy ha már egyszer nő a gázár, hogy például mi történik akkor, hogyha újra beáll egy olyan gázválság, mint, mint most januárban, akkor mi a fene lesz, hogyha csökken a gáznak, megint a fűtőértéke, hogyha nem lesz, nem lesz elég mennyiség, és ráadásul ezért az emberek hihetetlen mennyiségű pénzt fizetnek, ahhoz képest, hogy mennyi a fizetésük. Ö, aztán a kevesebb fizetésből hogyan fizetem ki a magasabb gázt? hitelből írja nekünk Pistike.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 Feri a mávot, a szerencsejátékértét, stb. Ő is a miénket árulja, mi is. Ő egyre gazdagabb, mi egyre szegényebbek. Nem értem, mi a hiba. A szénsőközétnek vége. De ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti a Budapest rádió frekvenciáján. Addig se keresse a az intellektuális nyereséget. A osztja.